24 órában. Nyilvánok, sziasztok. Ez a Mindenki Joga, a Civil Rádió emberi jogi műsora, és benne az első témánk, amivel foglalkozni fogunk, az nyilvánvalóan azok a történések, amelyeknek az egész ország szemtanúja lehetett és főtanúja szombaton, július 5-én, a meleg felvonulás napján, a méltóság, vagy korábbi nevén ugye a büszkeség felvonulásán, ami méltóság és büszkeség helyett inkább a szégyenről és a felháborodásról szólhat, hiszen mindenki láthatta és hallhatta, aki ott volt, vagy aki a híreket követte, hogy tojásokkal és palackokkal, majd később kövekkel is megdobálták a felvonulókat. Itt közben megérkezett Fehér Zsuzsa, aki segítségemre lesz a mai adásban. Ő is ott volt. Jelen ketten... köszöntöm a hallgatókat. Mind a ketten ott voltunk, tehát... Azt hiszem saját élményeinket is meg tudjuk osztani a hallgatókkal, és készült egy meglehetősen rossz minőségű helyszíni tudósítás, hiszen a körülmények nem voltak ideálisak, és nem is igazán úgy indultam, hogy én ott helyszíni tudósítást akarok készíteni, de az események megváltoztatták az eredeti elképzelést, így ezt is majd lejátszuk, még itt az adás elén, és aztán azt hiszem egy elég... Intenzív vitába kezdhetünk, hogy mi is történt, miért, milyen ez a Magyarország, ahol ilyen szégyenletes események történnek, és hát persze azóta a politika is megszólalt, én magam jobban örültem volna, ha előtte lett volna ez a határozott elhatárolódás, mint azoktól, amik a másokkal szembeni tolerancja hiányáról tanúskodnak, de hát sajnos ez nem így történt. A szombati eseményeken kívül azért történtek más dolgok is emberjogi szempontból természetesen a világban, és ezeket sem szeretnénk azért teljesen hanyagolni, annak ellenére hogy nyilván a mai hadásban azért a szombati események hatás alatt vagyunk, de szeretném folytatni legalábbis röviden azt a riportot, amely a szlovéniai nevezett töröltek élő lelkekről szólt, talán csak felevelnítésként annyit tudja, hogy 1992. február 26-án egy gomnyomással, egy átvitt nevezetes tolvonással 18 ezer ember státuszra szünt meg egyik napról a másikra. Szlovéniában vesztették el állandó tartózkodás engedélyüket, olyanok is, akik, akik már 15-20 éve ott éltek, valamikor a 70-es években vagy 80-as években érkeztek Szlovéniába házasság miatt vagy egyéb okok miatt. Erről majd bővebben, tehát az adás második felében. Foglalkozni szeretnénk egy, egy rendkívül megrázó és ö, talán nem is ismert történéssel, amely visszavezet körülbelül 5 évtizeddel, vagy évszázad lett volna 5 évtizeddel ezelőtt, a koreai háború idején. Most bizonyos dokumentumokat archívumokat megnyitottak, és kiderült a délkori béke és megbékérés, illetve igazság és megbékérés, pontosan ez a neve bizottsága, nyilvánosságra hozta, hogy több ezer embert, egyes számítások szerint akár százezer embert is meggyilkoltak, kommunista szimpatizás mi voltjuk miatt, mi voltjuk miatt a koreai háború idején. Az észak atrocitásokról eléggé sűrűn hallhattunk, dél esetében erről nem tudtunk. És ami még súlyosbítja a dolgot, hogy állítólag mindez az 50-es években a MacArthur tábornok irányítás alatt álló dél-koreai hadsereget támogató amerikai hadsereg vezetőinek tudomásával történt, és közben már is van egy telefon pedig még csak a műsor ismertetésnél tartunk, de hát akkor hallgassuk meg. Haló, jó napot kívánok! És azért telefonálok, én örömmel hallgatom ezt a műsort, hogy van ilyen is, és nagyon sok dologról esik szó tényleg, hogy itthoni, most nem hallgattam a műsor de... Még most folyik, de azért nyugodtan mondja, jó, igen. bocsánat, persze csak... Na mindegy, hogy... Azt szeretném megkérdezni, hogy olyan Loppa, dolgokról, mehet, hazai magam. dolgokról esetleg uh, folyik-e szó, hogy uh, miért uh, tesznek különbséget bizonyos uh, esetek, bűnesetek kapcsán a büntetés uh, végrehajtási uh, dolgok hogy akár nem tudom, példát is el, ugye hogy, ami bent, hogy olasziszkán még mindig mérik az esetet. Hogy... Elnézést kérek, itt közben volt egy technikai, és én egy percig nem tudtam hallani. önt meg tudná ismételni azt a részt, mert, mert itt a kihúzódott a sinor Elnézést kérünk. Az lett volna a kérdésem, hogy mondom nem hallottam most az ismertetést, bocsánat, de hogy meg szeretném kérdezni, hogy esetleg arról van-e szó, vagy fog-e szó, szó esni, hogy miért tesznek különbséget az itthoni bű esetek között. Például most arra gondozok, gondolok, hogy ugye olasz még mindig mérik ott a, a helyzetet, hogy mégis mi történhetett, vagyis nem ítéltek el még, ha jól tudom, senki, csak őrizetben vannak, de közben meg, amiről gondolom ön is tud, hogy valaki önvédelemből áramot vezetett a kerítésébe, és az volt az utolsó mondat a hírbe, hogy akár életfogytik is kaphat. Hogy, hogy ezekről hogy szó esik-e, vagy hallhatnánk-e valamit, hogy ez mégis hogy működik. A, más, a másik meg az elcsatolt területekről is szívesen hallanák, hogy ott azért milyen emberi jogokat nem vesznek figyelembe, akár az, hogy nem engednek be az elcsatolt területekre minden ok nélkül a határőre például. Szóval... Itt most jó, itt két dolog volt. Igen. Hogy Igen. Azért hogy, itt hogy közelebbi esetekről is, akár hazai, akár az elcsatolt területeken történtekről is, hogy volt-e szó, vagy most lesz-e szó, vagy valamikor, mert szívesen ezt is hallgatnánk, mert, vagy hallgatnám, ugye egyes számban beszélek, hogy, hogy meg mégiscsak ez esik közel hozzánk. Még persze jó, hogyha az ember tud a külföldi eseményekről is, de ezek főleg az ember megtapasztal, megtapasztalja, a itthon is a dolgokat, meg akár vele is megesett, vagy akár az elcsotott területeken, hogy, hogy azért csak bántó, hogy még történnek itt hazánkban is. Így van, hát megmondom őszintén, ez a, ez a műsor ugye hetente jelentkezik most már, szerencsére, és próbálunk minél több dolognak utána menni, amit ön említett, külön olasz liszka... Meg, így, meg az áramos kerítés, igen. Tehát olasz liszk esetében, ugye ez egy elég nagy kérdéskör, tehát külön ugye nem, nem mondta ki, de hát itt nyilván, hogy a, a többségi társadalom és a romák egy részének a viszonyával gondolta, hogy evvel is foglalkozunk. Ebben is foglalkoztunk, volt egy külön műsor, két óra körülbelül, amikor általában vitattuk meg a kisebbségek helyzetét, és itt különösen a romákkal kapcsolatos előítéleteket, valós problémákat, valós felvetéseket is, és annak nekünk, annak vagyunk a hív, hogy ezt minél szélesebb körben erről lehessen beszélni, tehát a mai műsorban kifejezetten Olasz nem kívántuk foglalkozni, de az annyit el kell mondani, hogy Olasz Liszka esetében ugye megtörtént egy, egy bűncselekmény, hogy egy ember, ez azért mindenki ott világos, hogy meghalt, és, és amit ön említett, természetesen még nincs ítélet, hiszen ha jól tudom, még mindig csak ügyészségi, illetve nyomozati szakaszban van, és a vádemelés már megtörtént, és most már a bíróság előtt van az ügy, tehát a is történt meg, és azt próbálják rekonstruálni, hogy pontosan mi is történt. Ugye azért ott egy gyakorlatilag egy lincselés történt, és azt alapította, hogy pontosan ki volt az, aki mondjuk a halálos ütést mérte, ugye hát sajnos ilyen büntető ügyekben ez, ez nagyon komoly vizsgatot igényel, hiszen itt minden kétséget felül kell megalapítani, hogy tényleg ki az aki az adott, nem tudom, 8-10 ember közül tényleg felelős a haláláért annak a tanárembernek. Tehát ezeket meg kell vizsgálni, és ez az igazságszolgáltatás dolga, ami ezt műsorban nem tudjuk átvenni, de azt el tudjuk mondani természetesen, hogy, hogy ugyanilyen esetekben is azt tudjuk elvárni, hogy az igazságszolgáltatás mindenkit egyenlően kezeljen. Az ártatlanság vélemét természetesen mindenkek biztosítsák, de akinek bebizonyosodik a Bűnössége azt a hatályos magyar törvényeknek megfelelően bonják felelősségre, legyen szó bármilyen nemzetiséghez, kisebbséghez, többséghez tartozó emberhez, ebben a tekintetben mindannyian egyenlőek vagyunk, tehát mi is csak azt tudjuk mondani, hogy aki bűncselekményt követel, az ugyanazt a büntetés kapja, mint bárki más. Na, igen, mert legfőképpen ez volt az oka, miért betelfonáltam, mert most olasziszka ez csak egy példa volt, mert veledtünk más példát is, csak a különbség, hogy aki védi magát a betörőktől és a betörök tudja, hogy áram van a kerítésbe, hogy azt miért mondják a hír végén, hogy akár életfogytiglant is kaphat, közben meg más szabadládom, ha nem is ugyanazért, még sokkal ugye előre kiszervelt, bűncselekményt elkövet, hogy ő meg szabadon védekezhet. És ugyanez a helyzet akár Délvidéken, vagy az elcsatott területünkön, hogyha ott magyar elkövet egy bűnt, mondjuk megver valakit, azt már elítélik egyből, pár napon belül gyorsított eljárással tíz évre, de viszont, hogyha egy szerb megver egy magyar fiatalat, akkor az, az vagy szabadon védekezhet, vagy, tudom én, kap egyéb felfüggesztettet. Szóval, Őjét... igen, ezek, ami. Jó. Azért mondtam én, most a, amit ön úgy említ, egy elcsatolt területek gondol, itt a trianoni döntés utáni Magyarországtól elkerült területekről re, gondol, ez természetesen mindenkinek a saját véleménye, hogy azt most elcsatoltnak, vagy minek tekinti, lényeg az, hogy ugye ez egykor Magyarországhoz tartozott területekről Igen, nem van nem szó. Az... Értem én nem politikailag, tehát az a rész, hogy igazából ennek a részével nyilván van, hogy ott emberjogi jogsérelem, Történik, mi avval foglalkozunk, tehát amikor volt Szabadkán, meg, az új, meg a Vajdaságban magyar verés, akkor nyilvánvalóan evel is foglalkoztunk, sőt volt olyan a műsorban megszólaló, aki Vajdaságból érkezett, tehát aki személyes tapasztalatot meg tudom, tudja állatom. osztani. De hát hogy ilyenkor mi ezt ugyanúgy kezeljük akkor is, hogyha mondjuk szerbet vernek, meg magyar, tehát ebben a tekintetben mind a kettő elfogadhatatlan, és Vajdaságban amúgy arról beszélnek, akik ott éltek, hogy azok, akik régóta ott élnek, azok között, amúgy nincs ilyen gyűlölködés, legyen szerb, magyar, román, vagy szlovákról van szó, inkább azokkal okoz, azok okoznak problémát, akik ugye a délszláv háború következtében menekülni kényszerültek, és más, mondjuk Horvátországi vagy boszniai szerb területekről érkeztek, és telepítették őket nagyszámban Vajdaságba, akiknek nyilvánvaló semmifajta kötöttségük, gyökerük nincs azon a területen, és nyilvánvalóan azokon az élményeken, a élményeken, szörnyű élményeken, amelyeken átestek, nyilvánvalóan, hogy ez agresszióban is megnyilvánul. A másikra azért visszatérve csak, amit mondott ez, hogy egy áramot vezetni be, tehát azért ezt, ezt mindenképpen azt kell mondani, hogy ezt nem lehet. Tehát gondoljam be, mi lenne, ha mindenkit magas feszültségű áramot bevezet a kerítésébe, azért, hogy egy, egy betörőt távol tartson, tehát ez nem lehet, ez aránytalan. Tehát aki betör, annak megvannak a, a megfelelő jogi következményei, azok, ha elkapják azért, azok általában a börtönben, Végzik, De azért az életét nem lehet elvenni annak, a hogy egy, egy, egy elveszi a paradicsomomat, tehát akkor lelő. Tehát ez olyan a veszten törvényei lennének, hogy ha valaki a területemre belép, akkor lelőhetem. Van olyan ország, ugye az Egyesült Államok, ahol ezt megengedi a törvény, tehát ha valaki magállakásba behatol, akkor ugye ott van ha van fegyverviselési engedés, lehet fegyverviselési engedély. Ez most ebben a tekintetben volt egy irányadó legfelsőbb bírósági döntés, hogy ez egy alapvető joga az amerikaiaknak. Tehát ott meg lehet tenni, de a magyar törvények értelmében ez, nem nemcsak, hogy nem lehet megtenni, de hát ez ja, valóban ez azt jelenti, hogy gyilkosságot követel valaki, ha emiatt mondjuk ott bárki meghal, független attól, hogy most az rablási szándékkal érkezett, vagy éppen csak rongálni akart, tehát ez a fajta önbíráskodás, ez, ez megértve az, hogy nyilván hogy sok helyen mondjuk ö, napi probléma az, hogy, hogy rablások történnek, hogy elviszik valakinek mondjuk a veteményét vagy a termését, de hát a, egy normális demokratikus országban ennek megvannak a megfelelő ö, hatósági kényszerítő eszközei, tehát rendőrség, ügyészség, tehát ezeknek működni kellene, és ha ezek a ezek a szervei az álomnak nem működnek, akkor arra nem az a válasz sajnos, nem is lehet az, hogy akkor vegyük a saját kezünkbe az önbíráskodásként a dolgokat, áramot vezessünk a kerítésbe, vagy... Elné Elnézést, csak annyit hagyvágja közben, mert úgy látom, szóval nem, én nem, nem ezt hoztam hangsúlyosan, hogy most ez jó dolog, így a, az így a védekezés, csak hogy a különbségtétel, hogy ha valaki védekezik, azt egyből el kell ítélni, akár vegyük, amit hallgattam ebben a október 23-a történteket, hogy azt gyorsított eljárással el kell ítélni, akit uh, ugye megfogtak a rendőrök, de hogy azt a rendőrt nem kell gyorsított eljárással leítélni, aki jogtanul megvert, megvert az embert. És ugyanezt hoztam föl ennél a példánál is, aki önvédelemből uh, ezt megtette. Jó, büntetni kell, én nem azt mondom, de nem az, hogy gyorsított eljárással akár még életfolytiglant is kaphat, a másik, aki meg előre elkövetett uh, kitervezett szándékkal rabol vagy bármit csinál, hogy azt meg szabad lábom védekezhet, szóval engem csak ez zavar. Én értem. Egy, egyben biztos vagyok, bár én nem vagyok jogász, tehát most lehet, hogy tévedek, és akkor bocsásson meg nekem, de ha ott, ugye ember, ember életeit oltotta ki ez a kerítésbe vezetett áram, tehát ott biztos, hogy gyorsított eljárásról nem lehet szó, tehát az egy rendes bíróság eljárás keretében az, az egy, egy hosszú folyamat. Tehát a gyorsított eljárást akkor alkalmazzák, ha egyértelmű a dolog, Mit tudom, kődobálásnál megvan a videófelvétel, ott van a, a, a delikvens, látták, nyolc tanú van ebben. Ami szeptember-októberben 2006-ban történt, az, az bizony, Ebben a műsorban hát nagyon sokat szerepelt, és mi ugyanúgy azt mondtuk, amitől is, hogy ugyanúgy kell mérni a törvénynek, tehát aki kövekkel támad a rendőrökre, annak is vállalni kell a felelősséget érte, de annak is annak a rendőrnek, aki brutálisan bántalmaz embereket csak azért, mert mondjuk részt vett a felvonuláson, vagy akár azért, mert mondjuk követ dobott rá, akkor sem lehet agyba főbeverni. A megfelelő kényszerítő eszközök használatának megvan a törvényi szabálya, és láthattuk ugye 2006 Szeptemberében és októberében, hogy bizony ezeket a szabályokat nagyon sokszor nagyon sok rendőr áthágta és bűncselekményt követett el ebben a műsorban. Nagyon sokszor elmondtuk, hogy ezek bűncselekmények ugyanúgy, és egyetértünk abban, hogy ugyanazt a mércét kell alkalmazni bárkivel szemben és bőrre nemre egyéb ide nem tartozó körülményre való tekintet nélkül. Sőt, én azt is mondom, hogy ha rendőr követel bűncselekményt, tehát ha rendőr, ugye, aki kényszerítő eszközt alkalmazhat, akinél fegyver van, akkor, akkor igazából a törvénynek még sokkal szigorúbbnak kellene lennie. És mi is ezt elmondtuk ebben a műsorban, hogy nagyon sajnálatosnak tartjuk, hogy úgy tűnik, hogy nagyon sok esetben ugye ezek a maszkok, amiket a rendőrök viseltek, azok megakadályozzák most is azt, hogy felelősségre vonás megtörténjen, hiszen a múlt hét eseménye volt az, hogy négy rendőrt azt hiszem felmentettek a nyugati térnél egy bántalmazás keretében, és az egyik része a indoklásnak az volt, hogy bár valóban történt bizonyos bántalmazás, de mivel nem állapítható meg, hogy ők követték el, hiszen mindenkin ez a Fekete maszk volt, így hát ugye a bíróság nem tud mit csinálni, mint bizonyítékok hiányában kiányában felmentőket. Ez nagyon sajnálatos. Nagyon köszönjük a észrevételét, Én és, és higgyel, hogy ezekkel is foglalkozunk. Azra próbálunk, hogy mindenfele, mindenki fel egyelő mérjük. De hát most a szombati események azok, amik most tényleg nagyon frissek, aktuálisak. Gondolom, van valami véleményem? Nem tudom, mit hallott. Hát most a legújabb, ami bosszant, hogy 100 millióba került csak a védelem, a biztosítás, és plusz még mellé a kárt, azt még ugye nem mérték fél. <gül> most hirtelen ez, meg ugye amit felhoztak, hogy a rendőrfőnök miért változtatta meg a véleményét. Uh -huh. Jó, köszönjük szépen, és akkor majd lehet, hogy erre is én kitérünk. Is köszönöm köszönöm a véleményét. Én is köszönöm, viszont hallással köszönjük a véleményét. Ez is látja, Zsuzsa látod, hogy tényleg itt nagyon sok, sok rétű kérdés, probléma merül föl, és, és ez azt hiszem az a jó, hogy mindenki minél tágabb körből elmondhatja a véleményét. Azért még egy kicsit a ismertetésén, de nem azért, hogy a kereteket tartsuk végek menjünk, csak hogy elmondtuk, hogy tehát természetesen foglalkozni fogunk nagy van a szombati eseményekkel. Szeretnénk ezzel most, amit utoljára említettem, Dél-Koreával is foglalkozni, bár lehet, hogy sokan azt mondják, messze van, de a. Azok a történések, azok másütt is megismétlődtek, megismétlődhetnek, és fontos az, hogy a múltat is feltárjuk, ne amnézia, borítsa amnézi a köde, azt, ami régen történt, látható itt és magyar vonatkozásban is, triannontól kezdve minden megemlítődött. Ezek a fő témák aztán még mással is akarunk, de hát azt hiszem lehet, hogy itt a beszélgetésben ez, ez megint meg fog változni, az lényeg az lenne, hogy tényleg minél sok mer fel tudjuk tárni azt, hogy mi is történik a mozgatórugói ezeknek az eseményeknek, és néha egy kicsit talán fölül is emelkedve a napi történéseken próbálni egyfajta konklúziót vonni. És akkor most egy kis zenét adunk, ez a Mindenki joga, a Civi Rádió emberjogi műsor, amely most már hetente jelentkezik, két órában, és próbálunk minél több eseménnyel, történéssel foglalkozni az emberi jogokat, illetően hon, és határainkon túl is, közeli határainkon túl is, és a tágabb értelemben bet határokon is túl. És akkor Bob Markovics zenekarától lesz ma, a zene, hogy egy kicsit tágítsuk, és egy ilyen multikulturális, már én nekem is megbicsaklott a nyelvem, közekbe helyezzük, úgyis szó volt Délvidékről, szerbekről is, tehát akkor Bob Markovics zenekara, és utána pedig folytatjuk a mindenki a civil rádió emberjogi műsorát, pedig a szombati méltóság helyett a szégyen felvonulással vált eseményekkel, és nem a felvonulók miatt. Kill <laughs> over Ez a mindenki joga tehát a civil rádió emberjögi műsora. Benne továbbra is nagynavaró Balást hallgatják, és Gruber Zoltán segít a hangmérnöki feladatokban, és itt van még Fehér Zsuzsa is, műsorvezető kollégám. Együtt készítjük a mai műsort, és ahogy ígértem a hosszúra sikeredett műsorismertetésben, kiemelten foglalkozunk a erőszakba torkolt felvonulással. Talán röviden, aki nem ismeri az eseményeket, ugye szombaton volt a meleg méltóság, korábban ugye meleg büszkeségként emlegettett az angol gay pride-nak a magyar megfelelője, ezt azt hiszem, ha pontosan nem emlékszem, emlékszem 13. alkalommal a Igen, 13. Tehát 13 éve rendezték meg, és tavaly volt az első olyan eset, amikor komoly atrocitás és támadás érte a felvonulókat, ugye tojásokkal és egyéb, Dolgokkal megdobálták, a mostani pedig én tavaly nem voltam, csak láttam a beszámolókat. Nem tudom, te voltál? Nem, tavaly nem egy négy évvel ezelőtt voltam, akkor e, még egész másról szólt. Akkor erről is érdemes beszélni, hogy mi változott, hiszen hogy, -hogy egyik percről a másikra ilyen indulatokat vált ki egy másság. De valójában erről is majd beszélhetünk, de a lényeg, mondom, a történetet feleveni, felelevenítve, és utána adom azt a bejátszást, ami egyfajta, egy kicsit ilyen harci tudósításra sikeredett. Ezért szombaton volt ez a felvonulás, tehát, és hát annak a felhangját azért megadta, hogy a rendőrség, ugye Tóth Gábor, Budapesti rendőrfőkapitány először ezt a meleg felvonulást betiltotta amit aztán több civil szervezet és még a budapesti fő, főpolgármester, hogy a Demszki Gábornak a tiltakozása nyomán megváltoztatták ezt a döntést, de hát ez azért megadta az alaphangját az egésznek, hogy a rendőrség nyilvánvalóan valóan azért próbálta, úgymond, magáról elhárítani ezt a felelősséget, hogy ezt megtarthassák, ezt a felvonulást, mivel látható volt, hogy a tavaly események nyomán, hogy itt nagyon komoly, Atrocitások történnek, történhetnek, és hát ez be is következett. Erzsébet térről indult ugye a felvonulás, arról is, aki a híreket hallhatta, tudott, hogy több ellendemonstráció volt többek között. A liszt téren, Hősök terén is volt egy ö, ö, felvonulás, egy ellentüntetés, amit, ö, amit ugye ellentétes irányban a Hősök tere felől vonultak, miközben a a melegfelvonulás résztvevői egy szimpatizánsai ugye gyakorlatilag egy időben és valahol a körön tájkán értek egymásba. Aztán a végeredményét is tudjuk, nem csak ott tojásokkal, kövekkel is dobálták meg. Itt most nem tudom, ugye ez a rádió, nem tudom bemutatni nekem azt a kék Jó foltot. Látom. Én is kaptam nem egy tudom. követ, nem tojás, tojást is kaptam, de követ, mint újságíró, mint résztvevő. El is tört a rendkívül erős hasizmomont, tehát büszke vagyok a hasizmomra, de nyilvánvaló, hogyha ezt a szememet találta volna el, akkor lehet, hogy most itt fél szemmel vezetném ezt a műsort, és talán akkor azt mondanák, hogy lehet, hogy ez a vélemény nyilvánítás szabadságában ez a kődobálás már nem fért bele, nagyon sok mindenről lehet beszélni, azt is tudjuk, ugye, hogy politikusokat is végül is megtámadtak, ugye, az SDS képviselőjét, Hongábort felpofozták, felpofoszták, támadásért egy újságírót, ugye Orosz Józsefet és Lévai is támadásért és Szetei Gábort, ugye volt államtitkárt, mindezek elfogadhatatlanok és meg kell egyértelműen mondani, hogy felháborítóak, hogy ilyen megtörténhet, hogy bárkit azért, mert kifejez valami szolidaritást vagy identitását bármilyen módon fizikai inzultus érje, és akik ilyeneket elkövetnek, azokkal szemben, hogy utaljunk a telefon, a, a telefonon elhangzott korábbi véleményre, mindenkit egyenlően a, a törvény erejével kell felelősségre vonni de még mőtt tovább folytatnánk a beszélgetést, akkor megkérem a Zolit, hogy azt a hosszabb bejátszást indítsuk el, amely egyfajta háborús tudósításként számol be az eseményekről, és a technikai minőségért elnézést kérek. Nem ő, riportkészítéssel mentem oda kifejezetten, és ezért a technikai eszközök sem a legjobbak voltak, de talán a, a hitelesség szempontjából fontos, hogy én is ott voltam, és láthattam, és beszámoltuk arról, hogy mi történt. Hogy ez az Elzsébet téli gyülekezésnél készül a rész, meg itt nem nagyon beszélnek, azért egy kicsit kommentálom, hogy a nagy zúgás azok helikopterek. Zaja volt, két helikopter is volt, rendőrségi helikopter, amely próbálta felülről ellenőrizni, irányítani a rendőrség munkáját. Erzsébet térnél egy, gyakorlatilag te is ott voltál egy kerítéssel körbezárt, én egy kicsit ilyen karanténkarámban zárva éreztem magamat. Exzint. Volt a kb. 500 ezer fős, nem tudom te hány főre vecsélted a... Hát az újságok szerint van, ahol csak pár százat írtak, van, 1500-200 volt az jó, azért, én azért. azt mondom, hogy ha egy ilyen ezer fős, az körülbelül talán becslésként jó. Itt már egy-két fügy és egyéb elhallatszik itt a adásban is. Lényeg, hogy erzsébet indult és azt hiszem ott elég ilyen kicsit piknik hangulata volt. Tehát ja, azt hiszem, ott még nem érződött az, hogy itt mivé is, mivel is fog fajulni ez az egész. És nagyon fontos talán itt megemlíteni, mielőtt ezt a tudósítást tovább hallgatjuk, ugye a fügszó azért hallatszik messziről, de hogy uh, itt nem csak melegszervezetek, hanem rengeteg civil szervezet vett részt. Uh, olyan szervezetek, amelyek korábban nem vettek részt a meleg felvonuláson, legalábbis tudtommal, mint szervezet, tehát a humanista mozgalom, azt ezen a társasága-szabadság jogokért képviseltetve volt, védegylet, Amnesty International Magyarország is hivatalosan képviseltetve volt, és azt hiszem, ez fontos ennek a hangsúlyozása, tehát nagyon sok olyan résztvevő volt, aki tulajdonképpen azért mentod, hogy szolidaritását fejezze ki, hogy senkit, nem identitása miatt ne érhessen támadás, Igen, ne, ne félelíthetség meg. Hogy én úgy érzem, hogy többségben volt az, az ilyen liberális gondolkodású fiataloknak a számat tulajdonképpen a homoszexuálisokhoz képes. Tehát én kifejezetten azt láttam, hogy rengeteg ilyen ö, szabadságot támogató, emberi jogokat támogató fiatal volt és külföldiek. Igen, külföldiek, én is sokakkal beszéltem, és ők kérdezték például, komoly a hősök terén ugye már oszlatást láttunk, láthattunk, kérdezték, hogy mi ez a hangos bemondó, mit mond a rendőrség, és tanúsíthatom, hogy a hősök terén legalább háromszor hangos bemondón elhangzott a törvényben megkövetelt felszólítás, hogy, hogy jogsértő módon használják a gyülekezési jogot, és amennyiben nem hagyják el a területet, akkor. Kényszerítő eszközöket fognak alkalmazni velük, és ezt ugye a külföldieknek is elmondtuk, és nem meg voltak elégedve, hogy hú, itt milyen szabályosan működik ez a rendőrségi oszlatás. Tehát mondom, az elén viszonylag békésen indult az egész. Az András úton volt ugye a vonulásának a jobb oldali részén, a Oktogon után a szerviz Itt most megint a helikopter hangját lehet hallani. egy kicsit fönt köröz. Tehát itt indult a, a menet, és mondom, hogy egy, azt két kamion volt, nem is emlékszem rá. Hogy két kamion. Két, kamion, két kamion, és néhányan ez a, tehát igazából nekem, ami a legfájdalmasabb volt kezdetben, hogy ennek ugye ez egy vidám felvonulás szokott lenni más országokban, mondjuk Bécsben, Berlinben milliók, milliók vesznek részt benne, és kifejezetten nagyon sokan egyszerűen ezt egy színfoltnak tartják. E, nyilvánvalóan, hogy nagyobb a tolerancia ezekben az országokban. Itt is olyan volt pár évvel ezelőtt. Mi történt szerinted akkor még, mióta, akkor folytatjuk ezt, mi változott meg? Hát pár évvel ezelőtt, amikor én voltam, akkor egy ilyen hatalmas utcai partihoz hasonlított ez a felvonulás. És, és az embereknek már igazán volt velük baja. Tehát volt, volt aki elítélte, de, de nem tett ellene semmit. Szerintem ez a mostani esemény az egészen másról szól. Na most most itt hagyjuk, akkor. Hogy a kerítésen túl van, a kerítésen túl akkor erre nem kaptak parancsot, csak nézik Nem mondtam akkor egy Egy erő még csak a hangzavarolt, egy rendőrt, egy rohamrendőrt kérdezte meg akkor, akik... Itt egy szimpátia taps is elhangzott, tehát volt azért, ha nem is sokan, akik szimpátiáikat fejezték ki a kerítésen kívülről. És itt már a sípolókat halljuk, közeledünk az első olyan pontra, hol ellentüntetők voltak. Talán pont. De és éppen itt a meleg felszalásunk Egy ön, néhányan inzegetnek, néhányan tojást dobálnak. Éppen most mondta az egyik rohamrendőr, aki sisa van és felszerelve is dobálják, hogy nem kaptak rá semmifajta utasítást arra, hogy a kerítésen túl kiemeljék azokat, azokat akik dobálódnak. Egy véleménynyilvánítást hallottunk a kerítés túlsó részéről. Közben megyünk a rohamlendőről kísérletével, néhányan csak néznek, bámulnak, fényképezőképet nem használják, így néz ki 2008 július 5-én egy meleg feldolulás odafentben az Európai Unió központjában, egyik városának központjában. Ott látható, amely rendel van Akik a azabának, azokkal nem csinálnak semmit Újabb rendőr, ki azt is Akik a azabának, nem csinálnak semmit Meg fogom kérdezni karambőr, kicsit, tehát nekem mindegy Karancsat kaptak rá, hogy nem eljék őket a rendőrségi törvény szerint is, vagy a törvény szerint is meg kell tennük mindent hogy a tüntetők békésen érhettenek, itt Dovánok előttünk egy rendőri vízi és nem nyilatkozik, az valószínűleg nem nyilatkozhat, Képes vannak, senki nem is őket, hogy esetleg ezt ünsenek még ma akkor úgy látszik, ebben a tekintetben nem történik adatgyűjtés, és elég jelenten, Minden mondjuk a pontos a a jó és a jó szállítás, a jó a a Túl. Mélemény, tették 2008, július 7-én egy rendben, hogy miért nem ellenek ki senkit, mivel látják ott, azt kerítésen a A gyülekezés jog. Mennyiben nem tudom Istere a győlekezésre gyakorlában a rendőrségnek kötelessége lenne biztosítani? Köszönjük szépen a rendőrök. Jó, én is. egy nem. itt éppen száfulva, már dobalnak is be valamit tehát mindenki joga helyszíni tudósítása, a gyűjtő 5. kombaton körülbelül 5 óra van, a meleg felutása itt se annyi félőt felett, láthatóak azok akik ellen mert kísérik a csoportot, kiemelésükre semmifajta kísérletet a rendőrség nem tett. Most egy újabb Magyar az utcait is várható a katoljások, de egyelőre úgy látszik elfogytak Hoppálé Amit hallhat, azt mondják, hogy meneküljetek A hát felképesztő A két oldalról ugyan kerítés veszi, a rendőrök a kerítésen belül két oldalról kísérik hogy onoknak, akik a azok a kerítésen új dobálják. Ott azonban kiemelésre látható még eddig egyetlen egy kísérlet sem történt. A dobálók csoportja mondjuk rendkívül kísér. Tehát hatékony rendőri kiemelés esetén-esetén egyelet. Itt úgy tűnik, hogy a kerítés mellett is vannak akik szinkmatizánsok, itt ott kapsik fel hangzik. Egyelőre most megyünk, egy nyugodtabb szakadhoz értünk. Igazából ez egy elég érdekes. Elég érdekes, hogy a kerítésen belül vannak a rendőrök, és mi a MIA kerítésen kívül, kíséri senki, ahol tudnának rögtön beavatkozni. Egyelőre nem történik erre kísérlet sem. egy elég erőteljes fújolás van réget javítani kell itt erősödik a fújolás közeledik a menet a Liszt-Ferenc térhez rájátan ott van egy, egy ellen demonstráció ellen tüntetés pont ott zajlik tehát valóan ez okozza az erőteljes hangzavar egyelőre itt most meg viszonylag nyújt paradicsom is van, mutatnak rá ha, egyelőre itt most növekszik a hangzavar Gyakorlatilag többen kísérik a menetet két oldalt, különösen a jobb oldalon, mint ahányan vannak itt folyamatosan, de, de a, aki kísérik, azoknak nagy része nem tűnik agresszívnek. A rendőrök azonban itt lemaradtak, van egy középső része, a kettő-három megkerítésen kívül egyetlen rendőr sincs, csak belül. Valószínűleg a rendőrök hallgatási fogadákat kertek, mert nem havatkoztak azok, elveszik, is uh, durontak, üvegek itt van a nisszfejánc félmélye erre a kerültésem belül dobálnak hoppá, dobálnak is Megnézek az asztalról, a baloldalon, itt valamnyugodt a tömeg Kívül a néhányon fokoznak Ez a területen egy erő állapokkal nincs akkora baj Egy-kettő húzik Jelentős, megint van az ellentüntetés, fényképeznek, hatoznak. Itt is hatoznak, címeznek. Ott van a Nemzeti Bizottság 2006, az a ellentüntető Ali Szabránál. Gondolják, hogy gyorsan legyünk. Szedő, érkezett Simál, a Jatai nem mérkezett támadás, tisztalak simán, úgy látszik, elfogytak a tojások Megyünk tovább Még egyszer, 2008. július 5-e Több száz rendőr kíséretében demonstráló Így néz ki Európai Uniós Magyarországon A menekjogok csálltában másság tisztelete Továbbra is haladunk most haladunk át az optogonal itt ellenben jobb oldali szervízútra teremik a tömeget elég érdekes módon, mert így a végélem egy része elmegy, hiszen a teherautok nem tudom, hogy hogyan fognak elfélni. és most lát az az érdekes helyzet, ugye, hogy a másik ollal felől a egy ellen tüntetés résztvevő is érkeznek is a rendőrség vadonatúj 039 számú vízágyúját lehet látni a kerúton, a véla tehát uh, elég komoly erőket mozgósított, ez tény a rendőrség. De, Ugyanakkor ismétlem, hogy kiemelést nem láttunk, hogy kiemeltek volna a dobálók közül is már is. A is megyünk másik oldala van az ellentüntetés, ez a magyar köztársaság történetének egy rendkívüli ebbekes pillanata. A szabadság szabadsága jobb, és a bal oldalom, itt természetesen csak fizikai oldalakat kell érteni, nem politikai értelemben, és hát ezt, ezt érdemes lefilmetni is. Nagyon-nagyon komoly rendőri készültség, több terrautó, és rendőrségi terrautó biztosítja úgymond a a fedezetet, hogy fedezékben legyenek a tüntetők a elválasztó sávon. Tehát a szervizúton vonalunk mi, akik a tüntetésen részt a meleg felvonulás, a meleg méltóság felvonulásán, és a másik oldalon, tehát a Hősök tere felől nézve, az András Júd jobboldali szervizútján pedig jönnének a másik demonstráció, az ellendemonstráció résztvevői. Itt teremben már sokkal szűkösebb a, a hely. Itt a Fridays étteremnél néhányan már láthatóan felkészültek, legalábbis sippal. Rendőrök, kutyás rendőrök, elég sok. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, nyolc rendőrségi kutya. Szerintem többen vannak a rendőrök ott is, mint a hőzenge van. Menjünk tovább Eléggé elnyúlik most az egész Menjünk tovább Itt láthatóan már sokkal kevesebben vannak Ha kísérnék az egészet Az Andrási út üres Közöbben majdnem olyan mint egy katonai konvoly menne Rendőrségi perizolatos ter -autó És néhány zöldre festett katonai teherautó megy De itt igazából már csak az egy-két üzletnek a tulajdonosa, és néhányan néznek ki, többen nincsenek. Volunk. Egyelőre itt úgy tűnik, akkor egy nyugisabb rész következik. Itt nincsenek annyian. Itt egyelőre nincs itt, is van egy kisebb csoport vagyunk ez is le van zárva a rács mögött. itt már elkezdenek néhányan dobálni itt néhányan dobáltak megint csak egy rács mögötte 8-10 rendőr megint nem látszak hogy bárkit is kiemeltek volna Tehát a meleg méltós háthatja próbálunk tovább menni mellégezet hogy meddig tart ez az egész egyre most ez egy kifejezetten békésen nyugodt szakasz itt elmaradtak az eddigi kísérők itt csak hataget két ember van, tehát itt lakszab a keresztúcával lehet várni arra, hogy bárki is megjelenik. Itt a középső része láthatóan a rendőrök egy része is lemaradt, végéről kíséri az egész csoportot. András jut amúgy, a felvonulókon kívül gyakorlatilag kihaltnak. tekinthető. talán szimbolikus is, hogy a meleg felvonulás most 2008. július 5-én elhalad a terror. Előtt. most éppen a terort a felvonulók élik át itt van egy tüntetés a Hunyadi tér közelében kerítés mögött egy 15 méterre rendőrsorfal mint egy tucatnyi rendőr néhány tüntető csak egy-kettő gyakorlatilag elenyész itt a számuk a tüntetőknek szabadra is nézzük, akkor ha van valami, akkor jelentkezzünk egyre ennyit. Itt van egy kis büfé, itt, itt talán a büfé látogatóknak egy kicsit nagyobb élményt jelent. Itt valahogy először van kb. 20-30 ember, de, de igazából itt sem tűnik. Rádiótelefon van az egyik szívi kezére, aztán rendőr lehető is. Ez a területen úgy tűnik most, akkor tényleg a menet nyugodtan vonulhat ugyanéppen senki nem látja szinte egy-két ember van csak munkások akik éppen egy felújítást végeznek itt a Pesti Barnabás élelmiszeripari Szakközépiskola előtt haladunk el a magák a szervezők egy várt buszban ülnek az arcokon eléggé döbbenet közben a sajtó egy-két munkatársa már küldik ki a fényképeket számítógépen keresztül sőt lehet, hogy itt már a videó is kimegy modern technika valószínűleg a modern technika jó voltából az egész világ láthatja hogy mi történik 2008 július 5 én itt a meleg felvonulás napján most egy kicsit feltárkozott a hátsó része rengeteg rohamrendőr van hát, tüntetőnek már gyakorlatilag itt is csak néhányan vannak inkább érdeklődők vannak megyünk tovább így egyelőre hát Támadások is elmaradtak. Akkor itt most egy kicsit reálunk, és utána folytatjuk a beszámolást. Erről a nagyon emlékezetes, és hát emberői szempontból bizony szavakat nehéz találni arra, ami történik most. Egyrészt, hogy ekkora rendőrérőnek kell biztosítani ezt a pár száz embert, aki felvonul. Le ezért az András jutat, mert Magyarországon, az Uniós Magyarországon 2008. július 5-én nem lehet ezek szerint normálisan nékésen felvonulni. A paron egy rendből éppen készít e, felvételeket a felvonulókról rengeteg rohamrendőr, megizadnak nagyon a sisakban és a melegben teljes menetfelszerelés, vagy ez a menetfelszerelés, meg ezek a védőeszközök, amit ugye a 2006. szeptember, október események után szereztek be a rendőrségnek könyökvédőtől válvédő, látszék komoly gyakorlatilag a, a Lábszát is védi, elég komoly felszerelés van, akinél könyvgáz Pisztoly jellegű szóra is van, gumibot, ez a menet felszerelés, szinte mindenkinek van spréje, tehát ebben a tekedben fel vagyunk készülve. Most egy kicsit megállt a Bábszínháznál a menet, Feltolódtak a rendőrök is. A kerítésen túl körülbelül van 40 rendőr lehet, kerítésen belül, meg ezen az oldalon legalább 80-100 rendőr van. Teljes pari felszerelésben, hát illetve a fegyverük láthatóan, azt meg is nézem, hogy van-e fegyverük, úgy látom, hogy gomibot, és igen bündobot. én nem látok, és van, van akinek, az látom, hogy a tisztáknél talán, de van akinek van pisztoly a rendszeresített itt mellettem pedig az egyik rendőrnél könyvgáz kilogóin kézi fegyver van akit talán látták a filmekben ez egy olyan, mint egy, egy levágó csövű puska és ott vannak a patronok hátul a menetfelszerelés, és ha megyünk még itt tovább akkor hasonlóan könygáz és itt most megálltak a rendőrök is szinte mindegykinél van könygáz felszerelés csak nézem hogy van-e még ilyen könygáz gránát úgy látszik hogy ez, ez viszonylag ez ritka eszköz, mert ebből nem lehet annyit látni most valamiért áll az egész menet nem lehet tudni, hogy mi az oka, mi történhetett nem indul meg senki egyelőre tehát áll akkor itt most adunk egy kis zenét, és utána folytatódik a mindenki joga hát ma vagyunk itt rendküli közvetítések én szombaton 2008. július 5-én a mellett távonulásról most éppen a Báb előtt álltunk meg Megindulnak a rendőrök is, éppen mellettem halad el Az a rendőr, akinek van a könnygáz kilőző automata Fegyvereltől, hát mint egy puskadát, ez csak könyvgázkránától lő ki. Megyünk itt tovább, és miért folytatjuk zene után a műsort? Ez a mindenki joga, a TV Rádió emberjogi műsora hívhatnak minket véleményekkel a 4890999 es telefonszámon, tehát 489-0999. Igen, tehát ez a mindenki joga, de nem zenét adunk, hiszen azt hiszem. Jó lenne egy kicsit most beszélgetni is erről a hadi tudósítás után, és közben köszöntöm cserit, akik hallgattak minket két-három héttel ezelőtt volt itt? Igen Ugye tudjuk, hogy kenyából érkezett, és református lelkésznek tanulsz itt Magyarországon, és emellett például menekültekkel kapcsolatban egy dajka misszió, vagy minek nevezik ezt? Az Dajka program. program. Te ott voltál? Hallottad, hogy mi történt szombaton? Hallottam, nem voltam ott, de hallottam, mit mi történt. Jó, Zsuzsa közben itt nagyon sok dolgot el akart mondani, és ami hirtelen eszébe jutott. Néhány dolgot azért a tudósítás kapcsán az el kell mondani. Tehát én a menetnek úgy inkább a hátsó középső felében voltam, és, és aztán utána kiderült más videókat, egyeveket látva, hogy a. a, a ahol a bejelentett ellendemonstrációk voltak, ott volt több esetben a rendőrség kiemelt embereket és dobálókat ö, ö, őrizetbe vett. Én a hátsó részt láttam, ott, ott ilyen kiemelés, amit sokszor utaltam, nem történt. Én azt láttam saját szememmel, hogy ott volt, aki egy szép szatyorból folyamatosan vett elő a tojásokat és dobálta, és a mellettem lévő tíz rohamrendőr mindegyikének mondtam, hogy nem kellene talán valamit tenni, legalább azt mondani, hogy fiatal ember ne dobáljon, de hát akkor mondták azt, hogy ők kerítésen kívül vannak. De mondom, a jokai térnél ezt a videók is tanúsítják, volt már beavatkozás, és amiről mi nem tudtuk, hogy a hősök terén egy idézőjelben egy csata zajlott, hiszen ottan ellen tüntetők egy része valóban meg akarta támadni a felvonulás résztvevőit, és ott oszlatás is volt, miközben mi még csak a oktogont hagytuk el, és ezért változtatták meg a rendőrség kérésére az útvonalat. Tehát, hogy a Bajza utcánál, a Mószékházánál lefordultunk jobbra. Én ezt úgy tudom, hogy valami történt egy rendőrségi autóval, ott egészen elég, Igen, hogy rendőrségi autó kiéged, de hát ez volt, hogy ott, ott már összecsaptak a tüntetők, tehát ott volt egy bejelentett demonstráció, de hát nem tartozták be a gyülekezés jogáltal megkövetelt dolgokat, tehát Agresszíven léptek fel és elkezdték dobálni a rendőröket, miután azok nem hagyták, hogy elinduljanak a, a felvonulás résztvevő irányába, és akkor ott tömegoslatás is történt, ezt utána aztán a különféle televíziós társaságok felvételén is jól lehetett látni. Mi erről nem tudhattunk, hiszen valahol körülbelül 5-600 méterre odébb voltunk, ebben a tekintetben tehát a rendőrség tette a dolgát és megakadályozta itt a nagyobb gondokat. Azt is el kell mondani nyilván, hogy a rendőrség rendkívül nehéz helyzetben volt hiszen tényleg sok rendőrt mozgósítottak, rohamrendőrt, két helikoptert, három vízágyút is láttam legalább, és ezeket be is vetették. Csak a kérdés ugye az, hogy mondom, hogy azért láthatóan te is láttad, hogy az ellentüttetők száma is pár száz lehetett, tehát azért itt nem voltak nagy tömegek, és mégis ez a pár száz tüntető ellendemonstráló, akik erőszakosan fölléptek, azok azért terrorizálni tudták nem csak a, az egész környéket, de hát órákon keresztül gyakorlatilag Budapest ezt a részét. Erre búzsacsak bólint, igen, ez volt, de még mindig akarsz valamit mondani, tegyük hozzá, tehát, hogy mit, ugye azon kibeszélgett, nem tudom, Jerry, nem tudod, nyilvánvaló, hogy Kenyában gondolom nem nagyon van meleg felvonulás. Nem. Nem. Tehát gondolom, ott sem, ott sem lenne feltétlenül nagyon toleráns a többség hozzáállása ehhez, de ott hagytuk abba, és tényleg ezzel lehetne talán elgondolkozni, hogy mi változott meg most. Tehát azért itt valaminek történnie kellett, hogy, hogy 2007-ben volt az első, hogy tényleg fizikai támadásért, legalábbis tudtommal a meleg felvonás részve, ahol már 12. éve volt. Tehát a gyakorlatilag a rendszerváltás óta ez egy normális és olyan nagy, igazán nagy nem váltó esemény volt. Mi okozta az, hogy most ilyen indulatok, e kezdetben ugye szavakban kifejeződő iszleléké emberi méltóságot semmibe vevő, és hát elég durva kifejezések hangoztak el, és hát utána fizikai erőszak is. Mi lehetett? Mi változott meg? Ö, azt még elmondanám, hogy én jelenleg a... Unnesty International jogi aktivistájaként voltam kint, és 5 évvel ezelőtt, négy évvel ezelőtt, mikor kint voltam, akkor csak teljesen civilben <gül> csatlakoztam, mert akkor bárki csatlakozhatott a, a felvonuláshoz. Nagyon jó hangolata volt, senki nem tovább tojásokkal, semmi ilyesmi nem volt. Itt valószínű, hogy véleményem szerint a 2006 ...tól kezdődően a politikai események hatására az emberek elégedetlensége ütközik ki, akkor, amikor bármiféle utcai felvonulás van, vagy bármilyen esemény, ahol hangot adhatnak annak, hogy, hogy nem, nem értékelik azt, ami történik velük. Vannak szociológusok, akik Páfi Balázs volt az Amnesty International irodájában, a felvonulás előtt, és ő, ő említette a szociológusokat, akik szerint ennek oka, hogy, hogy itt most hirtelen ilyen nagy támadások, és e, hatalmas ellenvélemények ellen vannak a meleg szemben, az lehet, hogy sok ember most kezdi e, érezni és értékelni, hogy a rendszerváltás tulajdonképpen az ő életében nem hozott ilyen nyereséget. Ez tehát gyakorlatilag a, a, azt mondod, hogy hát sokan hasonló gondolatokkal euh, éltek, és elmondják, nem véletlenül, hogy 2007-ben volt az első agresszív megnyilvánulás, és nem lehet nagyon elvonatkoztatni attól, ami Budapest utcán 2006-szeptember októberében történt, szépen. és ami vagy ezt kiváltotta, tehát nyilvánvaló itt a politikának a felelőssége mindenképpen megvan, a, és az is, én is úgy éreztem amúgy, tehát én próbáltam nézni, hogy kik ezek, a, akik ordibálnak, mocskos, nem mondom ki a szót, hát hallott, sokszor a riportban, mit emlegetnek, és volt egy középkorú réteg, akiket látom, hogy gyakorlatilag én úgy ideus, vettem, hogy bármi ideus. lett volna, hogyha mi éppen a, a napraforgók mellett tüntettünk volna, vagy vonultunk volna, évem. akkor is mocskos szemetek lettünk volna, elnézést a kifejezésért, meg Gyurcsány mondja le. És akkor valószínűleg ebbe hogy ez a rigmus is itt nem nagyon hangzott el, de másút elhangzott. Tehát azért ennek volt egy politikai vetülete. Ugyanakkor az is tény, hogy és azt is kell mondani, hogy, hogy azért az intolerancia az, azért az nagyon, nagyon ott van Magyarországon. Tehát azért, hogy ezek az indulatok így... A fáradtság, az elégedetlenség, igen. És hát azért nem nagyon fogadjuk el, és most nem csak az. Tehát aki más, aki nem olyan, mint, mint mi, azért a, a többségi társadalomban azért van egyfajta ilyen... Ha nem is ilyen agresszív van... mutatkozott. Hát itt ugye azért mondtuk, és akkor Zserit megkérdezem, mert ugye ő másképp, tehát mi magyarként látjuk, és nyilván van a saját körülményeinkből, iskolázottságunkból, munkahelyünkből, baráti körünkből szerezünk a ismereteinket, de Gerritek külföldről kezdtél, ugye, aki rád néz, én már mondtam többször, egy gyönyörű fiatal afrikai leányzó, aki magyarul is beszél, lelkésznek tanult, de hogy látod ezt a, a kérdést? Most talán elvonatkoztat, viszont te nem voltál ott ezen a felvonuláson. A toleranciát, a magyarok mennyire toleránsak a, a más másság iránt, itt legyen az akár bőrszínről, más országból érkezőkről szó, vagy akár nem identitásról. Um, az az én véleményem, amit láttam, hogy a magyarok nem, nem nyitott a, a a másik irányba, és mindig, ha valaki más, az nagyon agresszív, vagy az nagyon um, erőszakadt lehet lenni. Például nálunk, ha valaki más, hiába nem, például ha valaki meleg, vagy, a, a, a, vagy valaki homoszexuális, nem, nem lehet uh, erőszakadni, vagy őket, mert más. És, de itt Magyarországon nem tudom, hogy miért mennek és ezt csinálni a másokat. Pé, például az, senki más zavartak, csak mutattak, hogy ők más. És nekem is sokszor láttam, hogy sokat erőszakott hozám, például le, le, a vág engem, vagy, vagy nagyon agresszív hozám, mert más, más színő. És nem vagyok egyedül, aki, aki más, aki külföldi, aki mondta, hogy sokszor a kiküldi egy íteremben, vagy buszol, vagy ilyesmiről erről hallgatom. Szóval szerintem a, magyar, a, a magyarok az nem, nem annyira nyitott a, a mások emberhoz. És meggyőbb lehet az, ugye itt beszéltünk pszichológiáról, szociológiáról, hogy ez tulajdonképpen lehet, hogy nem is annyira az a nyitottság kérdése, bár biztos van az és hiszen nem találkozott a, a magyarok annyira mondjuk például afrikaiakkal, Ázsiakkal, évtizedekkel korábban. De hogy mennyiben lehet az, az oka, hogy van egyfajta frusztráltság a helyzete miatt, ki azért, mert úgy érzi, hogy a rendszerváltozás számára, amit mondtál, ugye Pál Fibalás, Rutava, ugye újságír és emberjog és, és meleg aktivista, uh -huh. hogy ezt nem tudják feldolgozni, és, és gyakorlatilag mindig, ugye hát a szokásos, hogy másban keresik a hibát, uh -huh. vagy éppen nem tudják, nem tudják megoldani, feldolgozni a helyzetüket, és ez azért elég tipikus, hogy vagy a stadionokban jelenik meg agresszióban, vagy az iskolában, amiről szintén hallhatunk, vagy éppen az utcán, ahol. Ehhez még hozzátenném elnézést, hogy ö, szerintem Magyarország rendkívül homogén összetételeit tekintve, és ez is hozzájárul. Tehát ö, tulajdonképpen nem csoda, hogy aki a kilóg a, a tipikusból, azt, azt, azt Magyarországon mindig megkritizálták, vagy mindig, mindig kapott valami erős véleményt, jó, jó vagy rossz irányban közben a telefonnál van egy hallgató, akit ismerünk is. Szia! Haló! Haló, haló! Akkor lehet, hogy elveszítettük ezt a telefonhívást, még egyszer megpróbál itt a kollégánk. Ö, nagyon fontos dolog volt, és akkor lehet, hogy egy kicsit arra megyünk, hogy egy érdekes kijelentések hangoztak el. Ugye a rendőrfőkapitány azt mondta, hogy azért nem tudták teljes mértékben megvédeni a felvonulókat, mert hogy a demokrácia ezt megakadályozza tehát érdemes lenne elgondolkozni. Ezen ugye más néva, hogy a demokráciában ugye utcára lehet vonulni, véleményt lehet nyilvánítani, és mivel ezt nem lehet megakadályozni, hát ugye a rendőrség gondolom azért próbálta betiltani ezt a tüntetést, hiszen ha nincs felvonulás, akkor nincs talán egy olyan ellentüntetés, mert nincs mi ellentüntetni, de hát ez egy nagyon, szerintem egy nagyon beszélyes dolog, hogyha valaki úgy gondolja, hogy a demokrácia miatt nem lehet igazán biztosítani mondjuk a jogállamiság körülményét. És, és ugye hát volt itt egy politikai válasz is, mindjárt közben itt van a, hallgatunk a vonalban, de ezt akkor a gondolatot még befejezem, amit a miniszterelnök mondott, hogy egy, egy másik oldalon egyfajta önvédelmet kell megszervezni, egy nemzeti vagy magyar kártát, ugye a demokratikus kártár utalva, én ezt nagyon szintén elég veszélyes dolognak tartom, hogyha, ha láttunk ilyen elégedetlenséget, akinek meg szervezeti formáiból is van, akkor azt mondjuk, hogy na most akik ebben nem értenek egyet, a úgymond Más oldalon szerveződő különféle önvédelemnek nevezett mozgalmak, akkor mi is szervezünk egyet, és akkor tényleg azt fogjuk látni esetleg, hogy Budapest utcáin a kétfajta csoporttagjai között fizikai ö, erőszak fog kitörni. Az azt hiszem, hogy ez egy semmiképpen nem járható út. Ö, közben itt a hallgató a vonalban. Halló? Haló, halló. halló. Szia, Vera! Jó reggelt, sziasztok! Szia. Te is ott Szia. voltál, azért, azért is kértük, hogy telefonáltunk, mert te is láttad, és te a tavain is ott voltál, és azt hiszem korábbinál is voltál, igen, tehát eléggé, is, tehát te hogy látod a történéseket? Mi történt, hogy 2007-2008-ban tényleg erőszakba torkollik egy meleg felvonulás? Hát én azzal kezdeném, hogy hát a két évvel ezelőtti, tehát a 2006-os felvonulás, az volt az első, amin részt vettem, Férjemmel együtt eszméletlen jó hangulat volt, tehát tényleg egy karneváli, nagyon színes, nagyon élveztük, és egy helyen volt egy nagyon kicsi, pici csoport a Deák téren, elke elkerítve, akik tiltakoztak, és ennyi volt, semmi dobálás, semmi erőszak, tehát egy nagyon kis helyre volt ez, mind redukálva ez a tiltakozást. És hogy avval te is egyetértesz, mert én is úgy gondolok, hogy avva, hogy valaki mondjuk ellentüntetés van, kiabálva, hangosan kifezi mondjuk egyet nem értését, ez, ez szerintem ez bőven belefér egy demokrácia, ebben nem lenne gond. Te, természetesen mindenkinek joga van tüntetni, csak nem erőszakosan. Tehát nem úgy, ahogy 2007 ben meg ebben az évben történt. Tehát azzal egyetértek teljesen, hogy. Ha mi felvonulhatunk, akkor mások is, tehát csak nem erőszakosan dobálva, inzultálva, stb. stb. És mi az, mert itt próbáltuk itt Zsuzsával is elemezni egy picit, meg Jerry, ugye Jerry a külső szemlő, aki nem vett részt, de ő, ő maga saját tapasztalatát mondja el, mint aki Afrikából érkezett, lelkész, tehát ö, ilyen dolgokkal foglalkozik, és úgy érezte, hogy azért van egyfajta intolerancia, jelenlegi magyar társadalomban, és még arról beszéltünk, hogy valószínűleg azért nem véletlen, hogy 2007-ben volt az első ilyen agresszív megnyilvánulás az utcán. Én is hallottam, amit mondtatok. Hát teljesen egyetértek. Nagyon, nagyon hirtelen volt ez a változás szerintem, legalábbis a felvonulás felé, és tényleg nem véletlen az, hogy ez most 2007-ben történt ez a sajnos uh, rossz felé fordulás uh, a ellentüntetés szempontjából. Hát uh, nyilvánvalóan ez, ami 2006 és 2007 között történt, ami politikában hát ugye ez a rendőri brutalitás, stb. amit is, amiről ti is beszélgettetek, azért ez ezért ö, emiatt is szerintem nagyon hát, úgy lehet, én szerintem hát nagyon nagy ö, indulat és agresszió van most a magyar társadalomban. Igen, és ö, igen. De erre mondják azt, hogy most itt ez a kérdés, hogy ez és ezen is vitatkozunk, hogy van ez az agresszió, elfolytott indulatok, ez elégedetlenség, tehetetlenség, különféle okok miatt a társadalom különböző csoportjaiban, hogy ez általános vagy itt azt mondhatjuk, hogy azért látható, mit tudom, pár száz, pár ezer emberről van szó, hogy, hogy ez csak egy maroknyi kisebbségnek a érzése, frusztráltsága, vagy csak ők azok, akik mondjuk az utcán is erőszakig el tudnak menni, vagy elmernek menni? Hát szerintem ez lehet, hogy kisebb csoporttal kezdődött, de most már egyre többen vannak, hiszen... Nézve, hogy milyen gazdasági állapotok, stb. stb. van ebben az országban, szerintem egyre nagyobb lesz az elégedetlenség, és nyilvánvalóan valahol keresni kell ezt a, ennek a méregnek, indulatnak a levezetését. Hát én úgy éreztem, hogy például amikor tavaly is vonultam, és láttam ettől, a, mert akkor sokkal, tehát egymás mellett halottunk, tehát akkor ugye még a rendőrség nem volt felkészülve erre erőszakos támadásra, ami tavaly is volt, hogy az a haragazat, az indulat az arcokon, amik, amik, amik láthatóak voltak, ez nem is felém. Tehát nem személyem vagy akik a, a Pride-on részt vettek felé irányult, hanem úgy tűnt, mintha én lettem volna gyógycsány vagy bárki. Tehát, tehát, Ezzel én is nagyon egyetértek elnézést, hogy közbeszólok láttam azokat, az iszonyatosan erős, agresszív, idős hölgy arc, arcát, és még egyet, és még egyet, és idős bácsét, és mint hogyha tényleg én lettem volna. Ugye? A legnagyobb ellensége, Aha. tehát hihetetlen volt. És valószínűleg csak azért, hogy ne, ne, ne felejjétek szavatokat, de ha közben meg elbeszélgetsz ezekkel, akkor valószínűleg ezek elmondanák, mert itt volt nekem egyik felvonulóval beszéltem, aki elmondta, hogy utána ő is találkozott, mert Érdekelte, és utána jól elbeszélgettek, és utána elmondta ez a tüntető, hogy vele tulajdonképpen semmi gondja nincs, még kifejezetten még a melegekkel se, bár nem szereti, hogy az utcán miért kell ezt annyira reklámozni, de hogy neki általában egészen más gondjai vannak, és felháborítja az, ami történik az országban. Tehát... És ez egy mód volt, hogy kifejezhette magát, igen. És, és, és, és mi a véleményetek arról, hogy beszéljük itt tényleg meg ezt, hogy, hogy mennyiben jó az a válasz, amit itt most elhangzott, most független attól éppen ezt a kormányfő mondta, hogy, hogy ha van egyik oldalon mondjuk szerveződik, úgymond ilyen, hogy Magyar gárda, akkor most szervezzünk egy magyar kartát, hogy mennyiben ez a válasz ezekre a problémákra? Hát szerintem a válasz nem. A magyar politikai előtt felől kell érkezni ebből a szempontból, tehát én tegnap attól féltem, hogy esetleg gyurcsány vagy más ő, politikus, ugye volt egy-kettő, a Juan Gábor, meg nem tudom még, meg ki, lévai, ő, hol... részt vett, hogy többen részt vesznek, és attól féltem, hogy ez még olaj lesz a tűzre, tehát... Az a baj, hogy szerintem most a mostani politika elit annyira elvesztette a hitelét az emberek között, hogy ez csak már csak egy színjáték lesz. Ugye ez... Ugye, amit te mondasz, én is nagyjából hasonló látom, és akkor ugye azért aztán azt is kell lenne megemlíteni, hogy függetlenül, tehát én nem úgy látom, hogy itt most a választóvonal mondjuk ideológialapon alapon bal és jobb oldal között húzódik ilyen, ebben ilyen. a tekintetben. Noha hogy több inkább a szélséobbhoz kötődő csoport tűnik fel, mint ilyen események szervezője, de hogy én itt a problémát az tényleg egy, egy mély társadalmi problémának látom, és egy, egy frusztráltság, elégedetlenség, aminek sokfajtóka van, ez elég sok, és azt hiszem politikától eléggé távol álló csoportokat is áthatja, tehát nem lehet azt mondani, hogy na most ez a bal és a jobb oldal hagyományos szembenállásának egy nagyon durva kifejeződése lenne. Hogy látjátok ti ezt? Zsuzsa, hát, te, szóval félek, igen. Mondja nyugodtan, csak itt a Zsuzsa, csak elmerengett, azért nyugodtan, igen. Hogy, most kitermelődött ez a, nem tudom, ez nem tudom mekkora csoport, aki nyilvánvalóan ö, csak a balhéjét veszt részt, meg tüntet, stb. Tehát most nem tudom, hogy ezekkel ők velük hogyan lehet. Nyilvánvalóan nem az, hogy betétjük az ellentüntetéseket, meg megint antidemokratikus eszközökkel, nem fogunk semmit elérni, hanem csak uh, még szítjük a tüzet. Uh, ugye ez volt, köszönöm 2006-nak is ez a nagy tanulsága. Tehát, uh, hogy uh, mi lesz ezzel a csoporttal, akik nem tudom, hogy hát, hogy uh, ugye, akik ott uh, töltek, zúztak... Akik valószínűleg nagyjából ugyanazok az emberek. Tehát én felismertem arcokat még régebbi téviadásokból, amit újra és újra lejátszottak. Tehát igen, és hát ezért van az, és nyilván idejött ez a megjegyzése valószínűleg, amit mondtam, hogy szerintem nagyon nem megfelelő megjegyzése volt, ha legalábbis pontosan idézték a, a budapesti főkapitányt, hogy a demokrácia akadályozza meg, hogy teljes védelmet adhassanak a tüntetőknek. Hiszen az, hogy valaki tüntet és gyűlökezés jogával él, ugye sokan láthatóan visszaérnek vele, de hát erre nem az a válasz, amit Vera is említett, hogy akkor ne hagyjuk, akkor korlátozzuk ezt a alkotmányos alapjogot, hanem hogy azokat, akik rendszeresen fellépnek, és hát nyugodtan azért a, a jelenlegi jogszabályok alapján is lehetne valóban hát, jogi szem. eszközökkel fellépni ellenük. És én úgy látom, hogy azért egy maroknyi csoport ez, ez szervezgeti, és. Hát én nem nagyon látom a, a erőteljes fellépést. hogy inkább kordonok, meg helikopterek, mint hogy jogilag fellépni egy ilyen viszonylag kicsi csoport ellen. Tehát, hogy, hogy költségben és, és a pszichológiailag is az ember, míg mi felvonulók is, hogy nekem hirtelen az, hogy helikopterek, és akkor be kellett bennem két oldalra, hogy kordonba nem mehettem ki, csak bementem, és akkor kijönni csak a legvégén lehet. Tehát, hogy ez annyira egy olyan feszültséget okozott szerintem, felvonulóknak is, és a kiválók szemében is, ilyen ketrecbe zárt ilyen. Uh -huh. És ez hát a, ha voltak, a pszichológiába indulunk ki Ez, ez mint, mint az, hogy tenni jogilag. Tehát ez érdekes. És ez azért kiváltja ki, ki, ki az agressziót? Tehát ez olyan, mintha felvonulnak, és ez ugye. Tehát erre vannak tanulmányok. Van Ugye széljön. Londonban például én éltem egy évet, és ott is voltak akkor nagy tömegtüntetések, és a, a, a, a rohamrendőrök azok soha nem rögtön jelennek meg, mindig vannak úgymond olyan rendőrök, akik ke nem látszik az, hogy, hogy ezek most itt kényszerítő eszközt fognak alkalmazni. Pajzuk van, mert ez, a, akik agressziót volt, keresnek, az, az rögtön kiváltja. De itt nem a civil ruhás, ah. hanem van, hogy az első menetben próbálják azt, hogy, hogy a, ugyanis a nagy erő, a nagy e megfélemlítés, az sokakban provokálja az erőszakot, hogy akkor mi megmutatjuk, és azért mondom, itt már nem arról van szó, hogy másság, nem arról van szó, hogy melegjogok, hanem egyszerűen hatalom. a hatalom ellen, hmm. a, úgymond a, a hatalmat megtestesítő rendőr, Örök ellen Lépnek föl, ahol megint valószínűleg külön elmondanák, hogy avval a rendőrem úgy semmi bajuk nincs, hanem de amit szimbolizálnak. Amit ez itt közvetít, ugye, hogy el lehetett olvasni, utolvastam, hogy az oktogonnál például lakcímkártyával lehet menni az egyik oldalra, a másik oldalra, nem engedték közembereket, akik a környéken laktak, azok rendkívül felháborodtak, hogy hát, mi ez? Most csak azért, mert itt felvonulnak, ez a melegek most akkor most nem lehet élni. Aha. Tehát, hogy olyan hatása van, van, hogy mindenki Ö, van valami eredmény, ami nem feltétlenül pozitív a szimplán felvonulókkal. Igen, személyen. és hát ezt hallhattuk, ugye, amit te is azért említettél. Tehát egyik az, hogy a többség azt mondta, hogy miért kell, azért nem használhatom a saját lakásom, nem tudok eljutni, mert egy csoport felvonul. Utána a következő, amit szintén itt a a telefonáló elmondott, hogy hány százmillióba került ez a rendőri biztosítás, helikopterek, Igen. vízátjuk, egyebek, és akkor ugye jön a harmadik, hogy na, kell ez nekünk, ez a demokrácia, hogy nekünk százmilliógban kell. Most így magunknak egy picit ellent mondok, mert azért van egy jó pont, azt na. szeretném kiemelni. Tehát, hogy egyszerre indult el az ellenfelvonulás és a melegfelvonulás, és hogy azt szerintem egyszerűen struktúráisan tökéletes volt, hogy a kodály köröndön értek egymással szembe mert hogy ott a legszélesebb az Andrási út. Sök. Tehát ugye elképzelem, hogy ez az valahol az Oktogon környékén, vagy még följebb, a Deák már így odaértek volna, vagy, vagy valahol máshol találkozunk, akkor, akkor lehet, hogy ez egy kicsit durva lett volna, mert nagyon agresszíven jöttek, tehát az lehetett látni, de annyira messze voltak, hogy uh -huh. tehát az üres, nagy rendőrségi teherautók az úttest közepén, plusz a két dupla kordon, és igen. a legszélesebb út, azért ez az szerencsés volt. Szerencsés volt, de mondom, nekem az az érzésem, mert te is beszélt, hogy karámok között, kerítések között Azt vannak a tüntetők, hogy teherautók. Tehát nekem egy olyan érzésem volt, háborús, és mint egy háborús szóvalam. helyzet, azért ez a report is egy kicsit ilyen hadi tudósításnak hangzott. A kövek, meg a tojások mellett, amúgy talán Azt ez még érthető azért is. Azt mondanám, hogy nem csak kövek, meg tojások, hanem petárda és például. Egy-kettő egy... -kettő volt igen. Egy, egy srác, aki ö, újságpapírba csomagolt emberi ürülékkel dobták meg. Aztán volt ö, szintén emberi ürülékkel vegyült víz, és De, ezt, igen, ezt igen. locsolták az emberekre, és a tojás Valaki is záb tojás volt. És hogy voltak, olyan, voltak olyan utcák, ahol... Akkor a mennyiségben értek minket ezek a tojásdobások, hogy hát ez valami, nem is tudom, hogy hát mennyiségileg ezt így hogy lehetne elérni, de így hirtelen, mint a nyilak. Dehát, Igen, így. na most ugye itt van az, hogy erre hivatkoztak azért, indirekten a rendőrök, hogy a tojásdobálás kapcsán, ugye volt az a bizonyos fiatal ember, aki a IBM-nek a vezetőjét itt megdobta egy tojással a Corvinus Egyetemen, és hogy akkor ellene is sem indult végül eljárás, hogy azt mondták, hogy ez belefér a Vilemi Nyugvintás szabadságába. Hát de a tojás az 56-osok terén, ne, rózsaszín, ö, savas folyadék volt benne, tehát hogy az akkor, az ö, már nem csak ö, tojás. Ö, szerintem itt is az van, tehát azért itt, itt ugye tehát az, hogy valaki egy tojást odadob, meg egy tortát, vagy egy-kettőt, itt pedig azért célzotta nyilvánvalóan, hogy, hogy azért másról volt szó. hogy az érthető, és érz érzédik a helyzetben, hogy a, a rendőrök sem nagyon tudják, hogy most mit tegyenek. Uh -huh. Ha túlzott uh, kényszerítő eszközöket, erőszakot alkalmaznak, akkor úgy érzik, hogy őket fogják vádolni, de hát 2006-ban ugye, ami történt, azért abban a nagyon sok rendőrnek felelőssége van, ezt most már egy-két esetben bíróság is megállapította, de utána a helyzet, most ér Persze. értsük azt, hogy a többségre, hogy nem nagyon merik uh -huh. a túlzott fellépés sem alkalmazni, ha meg nem lépnek föl, akkor is, tehát nyilván, hogy ezért ők úgy érzik, hogy ők jót most nem nagyon tudnak ebben a helyzetben lépni, Relatív azért azt kell mondani, most mindenekkel együtt, hogy azért, azért a rendőrségnek köszönhetően olyan nagyon durva dolog, hál' Istennek nem tudott történni, tehát meg tudták azt akadályozni, hogy közvetlen konfrontáció legyen a ellentüntetők és a tüntetők között. Néhány embert ugye ért támadásít politikust és újságírót, amit mondom, hogy felháborító és elfogadhatatlan. Én is kaptam egy ködarabot, de hát ezt... Ezt megőrzem emlékként, de, de mondom, hogy a nagyon durva dolgokat talán meg tudták akadályozni, és, és ebben azért szerepük volt. Én olvastam különben a, a sajtóban, hogy még Csehországban, Burnóban és Bulgáriában volt a meleg felvonulással kapcsolatban valami probléma, és hogy Londonban és más helyeken, csak a party szólt. De de az a, hogy... Én azért mondom, és amikor kérdeztük az okokat, tehát e, e, Nyugat-Európában ezek bevet, sőt, ezek egy majdnem olyan, hogy a rendezvény naptárban szerepelnek, hiszen milliók, szerepelnek milliók mennek oda, és a többségük amúgy nem is homoszexuális vagy leszbikus vagy transveszti, hanem egyszerűen a, a show miatt megy. Hát, itt, hogy itt, is. hát itt showról nem beszélhetünk meg igazán, parádi jellege nem volt, hanem hát ez egy, egy, egy olyan menet Az volt, ebben a két szóval. éven most arról Mert szólt igen. ez a menet, hogy egyáltalán meg lehessen tartani, élni lehessen ebben a joggal, hogy joguk van azoknak is, felvonulni és gyűlni, és azért a félelem ellen is szólt ez, tehát akik elmertek menni, azért mondjuk kell, hogy lehet, hogy csak ezeren, másfél ezeren voltak, de rengetegen azért nem mentek el, mert, mert a verbális mellett a fizikai erőszak és a fizikai fenyegetettség hát miatt nem a mertek. a események mielőtt, ugye múlt hét előtti pénteken volt az a... Meleg és egy szaunára igen, is dobta. Igen, és a szaunára meg négyet. És egy mind a, mind a kettő előtt egy volt egy előzetes telefonálás, és azért ez így végigment a sajtóban, és ez megfelelmítés. Nyilván, De, hogy ez volt a cél, én csak ilyenkor azért belegondolok, és azért mondom, azért van felelősség, hogy ugye a rendőrség azt mondta egy ilyen támadás után, ahol telefonhívás is volt rá, kérdeztek, és utána a rongálás büntette miatt indul eljárás, tehát én azért rongálás. azt mondom, hogy itt a hatóságoknak is megvan a felelőssége. Tehát egy rongálás, ha ilyen. mondjuk a valamelyik politikus házára molotov koktélt dobnának, akkor kizártnak tartom, hogy rongálás miatt induljon eljárás csak. Tehát ez a kettős mérce, és ez az ilyen, hogy na, ez talán belefér, meg ilyen csoportról van szó, meg hogy miért vonultok fel, akkor ugye akkor nem ért támadás. De a, például a BÁR, ez a Szivárvány Misszió Alapítvány oda van bejegyző. Igen, az voltak, a, is hivatalos azok, szervezői fel, voltak igen. ennek a felvonulásnak. Független attól én most egyrészt, hogy direkt kapcsolat is van, ez is igaz, de a másik részét tényleg azt kell mondani, hogy, hogy hogy azért ilyen esetben, ha egy egy bárra Molotov koktéldognak. Azt hiszem, hogy az egyiknél lenne a szaunán meg is sérült valaki. Tehát ez, Hogy már eleve a, a, az rongálás büntette, miatt indul eljárás, mint ha valaki mondjuk a kaput megrongálta volna, vagy a kaputelefon, tehát ez számomra azért, azért elég elkeserítő. És ezt jelzi, hogy itt ebben a helyzetben azért nagyon sokaknak van felelőssége, és hogy a kettős beszéd itt azért minden szinten megjelenik, nem csak a, a szélsőséges csoportok részéről, hanem bizony a politika, vagy a a végrehajtó, például a rendőrség részéről is. Adunk egy kis zenét, Bob Markovics, hogy lehűtsük a 30 fokos hőséget itt a stúdióban, és utána még próbáljuk folytatni ezt a beszélgetést itt a július 5-én meleg kapcsolatban történt sajnálatos és felháborító események kapcsán. Ez a mindenki joga, civil rádió emberjogi műsora, itt Cseri és Usa és Balás beszélget, és Vera is. Vera, köszönjük. Nem tudom, hogy akarsz-e még valamit mondani a zen Hát mindegy, akartam volna, de mindegy, mindegy e, mondj, a... lerakom, lerakom, mindegy. De mondd el Jó, akkor, nap, mert mondd el nyugodtan, Vera. Lerakom, lerakom, majd beszélni. Oké, okay, köszi yes. szépen a véleményedet, akkor egy kis zenét adunk, és utána folytatjuk a Mindenki jogát. I'm a Mindenki jogát. Oh. után továbbra is a Mindenki Joga civil Rádió emberjogi műsora és a melegfelvonulás következményével okaival foglalkozunk és a történésekkel is. Beszélgettünk itt Zsuzsával közben az eseményekről, és ugye egy-két egy újságcikk kapcsán így olvastuk, hogy sokan, egyrészt két dolog merült föl, egyrészt, amit érdemes felvitatni, egyrészt, hogy sokan ez azt mondják, így... hogy ne is idézzük az újságot, mert lényegtelen, de ez egy általános vélemény, hogy hogy hát ez egy provokatív dolog volt egyáltalán, hogy a felvonulást meg, megtartották, hiszen úgymond mások, akik velük egyet nem értenek, azokat provokált ez, hogy miért kell itt az András uton felvonulniuk. Tehát ez már 13. alkalom. Tehát... És hogy 11 éven keresztül, ez miért nem ez zavart miért nem senkit. Ez igen. Tehát ez az ez ok Tehát ebből a szempontból nem nagyon állja meg a helyét. És a másik pedig azért itt, itt, itt az is felvetődött, itt olvastunk interneten is véleményeket, hogy hogy azért sokan úgy vélik, hogy ez sokaknak érdeke lehet azért, hogy, hogy, hogy ez a feszültség bizonyos tekintetben maradjon a társadalomban, hiszen az a fajta erődemonstrácia, amit azért a rendőrség felmutatott, tehát két helikopter, megmentettek egész, minket egész két, számára számára. két oldalt, körül, én ilyet még nem is láttam, rátsalkörűzáva a, a felvonulókat belül kísérték több száz rohamrendőr, ami, ami jó volt, ugye hát, hogy azért biztonságban éreztük magunkat, de de egy kicsit ott azért, legalábbis én a háttérből jöttem, ott ez nagyon túlzott. Nem tudok kivenni egy gondolatot, egy képet a fejemből. Mi lenne akkor, hogyha, vagy mi lett volna, ha nincs kordon, nincs helikopter? Ellenben nagyon erősen fellépnek azok ellen az emberek ellen, akik mondjuk tojásokat dobálnak, vagy így próbálják megakadályozni a, a nyugalmát a felvonulásnak. Ugye egy... minden erő arra ment volna, és nem kell vízágyú, és nem kell. Ö... Nem kell neki ilyen, ilyen hatalmas, ö, költséges ö, reakciók, akkor, akkor, ö, akkor mi lett volna? Tehát akkor lehet, hogy nyugalomba esetleg lezajlhatna ez a felvonulás. Jó, hogy nyilván, hogy az azért volt, ugye tavaly azt hiszem én nem voltam, de veremlített, hogy volt, akkor is volt rendőrségi sorfal, de nem voltak vízágyú egyebek, és ugye azért tojások egyebek ott is érték sűrűn a felvonulókat. De ugyanakkor igazából ott a ennél sokkal súlyosabb agresszió az utána történt, amikor a bárokban, vagy később a szétszéledő felvonulók egy részét demonstrálók, egy részét megtámadták. E, nyilvánvalóan az azt is látni kell terszerűen, a rendőrség azért nem bízhat semmit a véletre, különösen ezek után az előzmények után. Tehát ha bármi történik, ott mondjuk tényleg összecsapás tör ki a két tüntető felvonuló, tömeg között, és, és ott emberi igen, életekben igen, csak bármi én, lenne. Én arra gondoltam, hogy például a legelején, a legelső szakasz, ami tulajdonképpen a legnehezebb szakasz volt, tehát a, a Deák ahogy mentünk az oktagon felé. Igen. Ott voltak a legdurvább dobálások. De és, és ott is, én... is te is nem, ugye? És elégsz, hogy 50? nem. Ugye Tehát nem hát, neked hol? se tűnt, hogy ott nagyon. volt két-három rendőr koldonom belül, amikor én mentem el, ott a nehéz szakaszon, és kívül senki. Tehát, hogy akkor hol voltak, és akkor miért nem csináltak semmit a dobálókkal. Tehát ez olyan, mint hogyha meg tulajdonképpen nem akarok itt összeesküvés elméletet létrehozni itt a gondolat kavalkádjainból, De úgy volna. hagyták. Tehát az elején még hagyták, vagy nem reagáltak túl gyorsan arra, hogy itt most mi zajlik, de hát ezt eleve vártál mindenki, tehát tudtuk, hogy lesz tojás dobálás. Jó, hogy nyilván a kétfajta dolog van, hogy a rendőrséget korábban sok kritika érte, és nagyon sok jogos kritika, hogy ugye nem tartották be a rendőrségi törvényben megkövetelt fokozatosság és arányosság elvét, tehát nyilván vagyok is úgy vették, hogy, hogy bizonyos dolgokra nem reagálnak, még nem reagálják úgymond túl, tehát nem fognak neki rögtön mondjuk botokkal földre vinni valakit, mert egy tojást dobál, csak akik már láthatóan nagyon agresszíven léptek föl. Ahol én voltam hátul, én is ugyanazt tapasztaltam. Azért a riporban ez sokszor elhangzott, hogy, hogy én kérdeztem is a rendőröket, mert körbevettek minket, kb. száz roham rendőr két oldalról, sisakban felszerelésben, és közben kívül meg nyugodtan dobálhatta egy tucatnyi ember, vagy öt ember, aki kísértek minket, és dobáltak, tehát én is azt kérdeztem, hogy ezeket miért nem lehet megállítani, feltartóztatni. És akkor mondták, nem az interjúban, hogy nem kaptak rá parancsot. Hát ezt úgy, nem így, úgy mondta, hogy hát ők a kerítésen belül vannak ők megkívül, és akkor mondtam, mm. akkor nem kaptak erre parancsot, és akkor hát ő ezt nem mondta így, de hát nyilván, hogy az volt, hogy ők kerítésen belül természetesen nem tudnak fellépni, de hát akkor oda kellett volna átcsoportosítani embereket, hogy tehát érthet nekem logikag az lett volna, hogy nem kísérik onnét is. Hát ott láthatják és mennek, és ez nem történt meg. Amit ugyan mi nem láttunk, az, hogy a menetelén elemben ott már voltak összecsapások. Tehát lehet, Igen, hogy akiket... Hogy, hogy még lehet összeből. hogy egy Lehet, hogy akiket oda küldtek volna, azokat közben átküldték a, a Lisz Ferencére, a Hősök terére, mert ott már, mint kiderült, hogy ott, ott 10-20 rendőr volt kezdetben, és azért lett... És azokat ellenben pont a kicsi létszámok miatt gyakorlatilag elsöpörték, tehát menekülniük kellett. Valószínűleg azért gyújtottak fel a kocsit is, és csak akkor tudták megállítani ezeket a hőzöngőket, amikor nagyobb erőt vetettek be. De hát nyilván van ez egy mondjuk, mondhatjuk, hogy ez egy rendőrségi szakmai kérdés, hogy hogyan mozgatják a csapat erőiket. Az engem tulajdonképpen annyira nem kell, hogy érdekeljen. A lényeg az, hogy ne érhessen fizikai támadás ilyen tekintetben joggal élőket, de az is biztos, és azért azt is sokan felvetik, hogy, hogy nyilvánvalóan, hogyha ilyen balhék vannak, ezek azért arra sokaknak jó, akár a hatalmú lévőknek is, hogy elterelje figyelmeket biztos más problémákról, hiszen érdekes módon mindig akkor történik ilyen, amikor amúgy nagyon komoly problémák vannak, mondjuk illetően válság volt ugye 2006-ban is, ugye beszél, most ugye kisebbségi kormányzás, akár lehet sokan előrehozott választásokról beszélnek, tehát nagyon érdekes, hogy mindig akkor van egy ilyen, ami, ami, ami eltereli a figyelmet, és akkor most mindenki ezekről beszél, tehát nyilvánban ez sokak szerint úgy gondolják, hogy azért ezt se lehet véletlen. Nem tudom, hogy milyen okosakat tudunk még erről beszélni. Talán egy kicsit van még, Zoli, egy bejátszás, hogy nézzük meg, hogy egyik bejátszásban még mit tudtunk felvenni, Hátha van, amit esetleg kommentálni tudnánk. A, ez még mindig a, a felszaba, vagy nem, most már én is más mondtam, tehát az 56-osok terére, ugye érkeztünk, van, azt jó elmondani, hogy lett volna egy koncert, egy kicsit olyan tanástalanság volt, mert egy, egy másfél óráig ott várakoztunk, és azt hiszem, akik ott voltak, mindenki úgy érezte, igen. hogy csapdába kerültünk, hiszen balról, jobbról is körbe. körbezárva körbe, kerítéssel, körbe körbe körötte abszol. különféle tüntetők csoportjai. Akkor hallgassuk meg ezt a vejátszás és háthallról tudunk még valamit mondani. Na, ha most már lehet tudni. Most már lehet tudni akkor, hogy miért voltak is. És itt a rendőrök megtortan az Izabella utcán haladunk gyakorlatilag a kerítésen belül van egy, egy sor rohamrendőr kerítésen kívül, két sor megy és maga az Izabella utca és itt a napodik kerület elé, az a oktában feladó jobb oldali részén is van egy kerítéses, ott bent is körülbelül egy tucatnyi rohamrendőr van ér igazából tüntető, nem nagyon körülbelül 20 érdeklődő lehet ott tehát egyelőre itt nyugodtnak tűnik a menet, ezt tehát mondom, ha mindenki joga a Civil Rádió Emberi Jogi Műsora, mert nem adna készíti ezt a haditutósítást, hát, nem akarom úgy nevezni, de hát tojások egyedek, röpködtek itt mindenféle eszközök, mindezt pedig azért, mert egyesek egy ilyen felvonuláson a büszkeség, vagy ahogy mondják, a meleg méltóság napján, ki akarják fejezni, hogy ők nem tartják magukat másodrendű polgárnak, embernek, csak azért, mert más nem identitások, mint az emberek többségének. És de sajnos toleranciából most legalábbis itt az András úton egyesre vizsgázott, sajnos az ország. Meg kell azt is említeni, hogy voltak néhányan, akik uh, próbáltak uh, Tapsolni és szimpatizálni, de a többséget illetve azt kell mondani, hogy, hogy inkább csak nézték, és egy nagyon kicsi, tehát tényleg néhány tucat ember volt az, aki hangzadóként részt vett ezekben a tojásdobálásokban. Ez tehát a Mindenki Jóval a Rádió emberjogi műsor, a körülbelül 4-6 fele, fél 6 fele vagyunk. Most érkezünk a Te s Erdésar utcához, a kodálykörönt Itt egy kicsit felerősödik a hangzavar, megint csak néhány tűnt, tehát úgy tűnik, hogy a kereszt utcákon keresztül néhányan jönnek, és hát most éppen paradicsommal próbálkoznak. Nem, bocsánat, sárga barack volt. Jó a termés, sárga barack volt hogy Magyarország, Agrárország, Sárga Barack, uborka és paradicsom egy előre ez. Nem tudom, hogyre lehetett hallani mocskos buzik, ez hangzott el. Menjünk tovább. Most éppen itt a korálykörödnél a szervezuton haladunk. Éppen itt a Szoborok körében áttal közeledünk Hodály Emlékmúzeumhoz valószínűleg a nagy magyar zeneszerző is szégyelni azt, ami történik 2008. július 5-én a meleg méltóság vagy korábban nevették a meleg büszkeség felvonulásán aminek ugye a történeti ez az is hozzátartozik hogy talán értsük ezt a hisztériát, hogy először Todd Gábor Budapest rendőrfő kapitánya betiltotta ezt a felvonulást PKV el lehetetlenülésére közlekedésére, mire hivatkozva legalábbis az indoklásban elhangzott el a alapján ilyen okok miatt nem lehet megtéltani egy üttetést, egy más alapjok gyakorlását és csak két esetben lehetséges, hogy ezt az adásban már rengetegszer elmondtuk az egyik az, hogyha a népképviseleti szervek vagy bíróság működését sőosan veszélyeztetni a másikok pedig, hogy a közlekedés más útvonalon nem megoldható ez a kettő esetünkben nem állt fent. itt a sarok rengeteg rendőr megjelent itt lehet látni Azokat a fiatal embereket néhány skinhead akik nyilvánvalóan nem szimpatizálnak a felvallókkal. Ez tehát továbbra is a mindenki joga. A civil rádi emberjogi műső is folytatjuk a beszélgetést a történtekről szombatról. Közben kaptunk néhány SMS-et, csak nekem itt a kolléga segített, mert itt a belső SMS gépen nem látom ezeket az egyik hallgató azt fejezte ki, hogy nem igaz hülyesség, amiket itt beszéltünk, hogy frusztráltak lennének, és ezért tüntettek, tehát ez nem. Szerinte ő azzal a hallgatóval írt egyet, aki az elén telefonált és elmondta, hogy úgy látja, hogy egy kettős mérce van evel a tekintetben, tehát nem ugyanúgy mérünk, és ott volt valami, hogy másképp vélekednénk, hogyha a kocsinkat loptnán el, ezt pontosan nem tudom mire vonatkozott, talán itt a, még az a olasz-liszkai eset kapcsán, és valószínűleg itt a, a róma kérdés kapcsán merült ez föl, csak a SMS-ből ez nem derült ki. Az biztos, az látható, és az, ami is egyetértünk, hogy, hogy, hogy, hogy itt eléggé, eléggé, sok indulat halmozódott föl, és szerintem abban is egyet értenek, talán azok is, akik kettős mércét emlegetnek, hogy itt, itt nem kifezetten csak a, ez a felvonulás volt, amiről szólt ez a, ez a és amiről beszéltünk is, hanem egy egyáltalános elégedetlenség. És azért neveztük ezt frusztráltságnak, hiszen nagyon sokan az indulatukat, most lehet, hogy éppen itt a meleg felvonulás résztve vezették le, de nem feltétlenül csak az, ők voltak igazán ennek, a, ennek az indulatnak a tárgyai vagy a rendőrök, hanem csak akik meg személyesítették számukra azt, amit ők elutasítanak. De igazából nagyon nehezen lehetett is megfogalmazni, hogy azon kívül mondjuk, hogy elutasítja valaki mondjuk a homoszexualitást, vagy az, hogy nyilvánosan ezt valaki... Mi viszi odáig, hogy azért mégis savas tojásokat dobáljon a... Igen, Igen tehát meg a támadásokat, meg ugye politikai szlogenek is elhangoztak, tehát uh, most a felvonulóknak valószínűleg nem sok közök van mondjuk az adott kormányfőhöz, hogy marad vagy nem marad, mm. és talán, ha megkérdezték volna a felvonulókat, a lehet, hogy a többség ugyanazt igen. az álláspontot képviseli, tehát ez itt nem erről szól, de nagyon sokak számára úgy tűnt azért mégis mégiscsak, hogy erről is szólt. Nem tudom, Gerrit boldogatsz, mit akartál hozzátenni? Hát... Uh... Az csak egyetértelm, mit, mit te, mondhatok, hogy... Azért menjünk egyik te ugye lelkésznek készülsz, Igen. református lelkésznek, tehát Igen. nyilvánvalóan, hogy hasonló helyzetekkel, ha találkozol, és találkozhatsz, te, te miben próbálnál, vagy miben, nem tudom, hogy van-e valami, hogyan próbálsz, ha ilyen indulatokkal találkozol, nagyon éles, Igen. megosztott társadalommal, és ahol sokan úgy látják, hogy nincsenek válaszok az ők, Ötlő felvetésékre, és gondolom ezért kell ezt hangosan ordítani, vagy akár fizikai erőszakkal bizonyítani. Mit lehet tenni ilyenkor? Az nehéz kérdés, mert... A... Tudom, azért <szerű> kaptad te. Tapasztalatom, <szerű> <szerű> nincs ehhoz. De... Nem tudom, hogy nagyon kapcsolódik össze, de tegnap este egy erről beszéltünk, hogy mi, mi a véleményem is, és, és, és mondtam, hogy itt van egy, egy homoszexuális ember, aki úgy érzi, hogy nyoma van, és, és szeretni, hogy a többség látja, hogy ő, ő van joga, hogy uh, legyen, mint homoszexuális, és, és van még a heteroszexuális ember, aki nem szereti a homoszexuális, és egy, egymás között van ilyen feszültség. De viszont úgy érzem, ha, ha volt egy ilyetelmű, hogy mindenki a, a, a, a magyar társaságon lehet együtt lenni, akkor nem is volt az egész. Uh -huh. Szóval valahogy uh, próbáljuk uh, komprimezálni és fogadni um, egymást, mint, mint mint különböző, de az ember. És ugye az, az, az kicsit lehet megbékölni, de ez nehéz. Ez az ideális szituáció. Igen, az egy ideális helyzet lenne. Hát nyilván, hogy itt is az lenne, hogy hát erről beszéltünk, hogy fogadjuk-e, hogy mások vannak nem kell szeretni azt, nem kell egyetérteni hát vele. Igen, azt is elmondtuk, igen, igen. hogy joga van mindenkinek akár ellentüntetésen, demonstráción igen. ezt a véleményét kifejteni. Az én meglátásom szerint ebben még a, a kiabálás, vagy még úgymond az emberi méltóságot sértő kifejezések is bizonyos határig beleférnek. Én ebben a tekintetben tényleg a, a gyülekezés és a vélemény nyilvánítás szabadsága mellett teszem le a garast, és nem a tiltó jogszabályok mellett. De a fizikai erőszak az, az, azt hiszem mindenki egyetért abban, hogy ezt el kell utasítani, ez elfogadhatatlan, és ez nem is vezet sehova, tehát megoldás nem fog találni, és talán sokan, mit tudom most, akik ellen eljárás is indult, lehet, ha utána beszélnének velük, és akkor azt mondják, hogy tényleg ők se akartak igazán ilyen erőszakot alkalmazni, csak valamiért éppen olyan volt a hangulat, meg olyan volt nekik ez a, az egésznek a, a feelingje, az érzése, mert azt is lehet látni, tehát itt azért, hogy megnézek itt a képeket a fotókon, itt sok maszkos, meg nem maszkos, fiatal dobál, tehát én mondom, itt megint csak az van, hogy tehát azért ezzel az fejeződik ki, hogy a hatalommal szemben lehet, nem? Hogy Igen, és rendőröket, által, akik, hogy mi akik... meg voltunk védve a hatalom által. Igen, hát azért ez kvázi ezért... gyakorlatban egy, ugye, azt mondja, és el is hangzott, hogy bezzeg őket véditek, miért, miért véditek, mm -mm. tehát ugye, akik felvonultak, és azért mondom, lehettek volna ezek a, a nem tudom, a napraforgó Egyesület aktivistái, de abban, abban, ahogy már ez ilyen hatalmas erők mozgó, mozdulnak meg mellettük hatalmas rendőri erők, kormányi és egyebek, sőt egy-két, ugye, volt kormánypárti képviselő, most majd ellenzék is megjelenik. Tudjuk, hogy ez egy hosszú politikai hatása is van. Az, hát az üzenet, és hát a. a héten, hogy igen, hogy nyilvánvalóan ez politika, és ezt sokan azért, ezt is elmondtuk, hatalmon lévők és nem hatalmon lévők is saját, mm. úgy tűnik, hogy saját politikai céljaik irányában és értelmében és érdekében próbálják kiasználni. Szerintem ez az, ami egyik legsúlyosabb következmény is elfogadhatatlan, hiszen embereket használnak fel pro és kontra, ahelyett, hogy amit ugye egy lelkésznek készülő leány nyilván mondja, hogy le kéne ülni és beszélni, vitatkozni, és lehet, hogy felállnak egy Hogy erősebben fellépni az ellen a kisebb csoport ellen, akik tulajdonképpen okozzák ezt az egészet? Hát az is egy... egy ö, én inkább abba hiszek, hogy, hogy ha nincs társadalmi támogatottsága egy ilyen erőszaknak, agressziónak, ha tényleg ezek a csoportok bármilyen színezetűek is legyenek, néhány száz fő marad egyszerűen, akkor, akkor annak vége lesz. Ugye volt már itt egyfajta más Igen. szélsőséges csoport a 90-es években, azóta nem is tudjuk, hol vannak, ezek eltűntek. Uh -huh. Tehát azért itt az kell, és szerintem azért lehetnek így, ezek az események fajolhatnak el ennyire, mert azért van egyfajta, van egy fajta támogatottság annak is. és egy elégedetlenség, akkor azt mondják nem is, ha nem is értek egyet a módszerekkel, de. És akkor jön a de, és jön egy sok magyarázat, hogy miért éppen nem állok én is ki, miért mondom, hogy azért. Elfogadható, és nagyon sokan emlegetik ezt, hogy e, sok sms kaptunk, ez a kettős mérce, tehát ezzel is foglalkozni kell, hogy miért van az, hogy nagyon sokan úgy érzik, ha társadalomban frusztrálja őket, ezért használtuk ezt a szót, mert hát ez a frusztráció, hogy nem ugyanavval a mércével mérnek, nem ugyanaz a, az a elbánás. És közben nézzük itt az órát, most már nincs sok a műsoridőből, és persze ígértem én itt a, Töröltek, a élő holtlelkek szlovéniai problémájával is fogunk foglalkozni, de akkor inkább azt mondom, ezt a jövő hétre tegyük át, mert nincs értelme most már itt ebbe a témába belemenni, és nem fogjuk nagyon tényleg megemlíteni azt a másik nemzetközi témát, amely a hideghábor időszakába visz, vissza az 50-es évek Koreájá, koreájába. Dél-Koreában ugye kiderült, hogy több ezer, egyes hírek szerint összesen százezernyi embert végeztek ki Dél-Koreában, és az amerikai hadsereg, hallgatólagos beleegyezésével tudtával. Az épi hírügynökség ment utána ennek a történetnek, és azóta megnyitott archívumokból hoztak nyilvánosságra fotókat. Az interneten, aki akarja, az épinél megtalálhatja egy épi fotót, látunk itt. Megpróbálom ezt kinagyítani, egy itt a stúdióban Zsuzsa és Gyer is látja. Ez egy kivégzésen készült, tömeges kivégzés, a délkari hadsereg hajtja végre, és itt látszik, hogy egy, egy Árokban, ahogy egy ilyen, akik saját maguknak ásták a, a politikai foglyok. Ott vannak emberek és felülről gépfegyverekkel és sisakos katonák. Több ilyen kép került nyilvánosságra, archívunkok megnyitottak. Ez a gyilkosság, mert hát ezt úgy nevezhetjük, kivégzés, Doegu, dél délkoreai város közelében történt. 1951 áprilisában. Egyedül dolukban azt mondják, hogy három és fél ezer három és fél ezer politikai foglyot végeztek ki. A hidegháborúnak tehát a szennyes történetei most fél, év, fél évszázaddal nyilvánosságra kerülnek. Ugye észak-koreai kivégzésekről, ahol állítólag milliós áldozatok vannak, azokról talán többet lehet tudni. Erről, ami a hidegháborúban, Dél-Koreában történt nem tudunk. És azt mondja az épi, hogy ők komoly kutatást végeztek az Associated Press, és nem találtak arra való bizonyítékot, hogy aki a Csendes óceán amerikai csapatok parancsnoka volt, ugye Douglas McArthur tábornok, ugye ő korábban Japánban volt, a megszállt Japánban úgymond az amerikai hadsereg képviselője, az amerikai megszállók képviselője, hogy nem találtak arra bizonyítékot, hogy a tábornok tett volna bármit is azért, hogy ezeket a tömeges kivégzéseket, gyilkosságot leállítsa. Ezek Bizalmas, illetve szigorúan bizalmas dokumentumok voltak, és nagyon sok archívumból egyszerűen törölték az erre vonatkozó részeket. Tehát ez történt fél évszázaddal ezelőtt. Most ugye miután megszüntetik a titkosságát ezeknek a dokumentumoknak, talán itt Magyarországon is hallhattunk, hogy ugye hogyan történnek ezek, hogy egyesült államokban különféle módon vannak ezek besorolva a titkosság és nyilvánosságra hozata a szempontjából. Hát öt évtizedet, több mint öt évtizednek kellett eltelni, hogy az a amerikai nemzeti archívumnak és egyéb archívumoknak a ajtajai megnyíljanak, és így, akik koreai dolgok kapcsán kutató munkát végeznek, ők találták meg ezeket a dokumentumokat. És itt az, egy, idézi az épi az egy, tör, egy történészt, jung byung aki a, ennek a sokat emlegetett dél-koreai történéseket, dél-koreának a szennyes háborúját feldolgozó ö, eseteket vizsgáló nevezett igazság és megbékélés bizottságának a tagja, ez két éve működik ez a testület. Ő azt mondta, hogy a legfontosabb dolog, ami kiderült ezekből a dokumentumokból, hogy egy biztos, hogy az államok hadserege és annak a tisztjei tudtak arról, hogy mi történik, és hogy nem tettek semmit azért, hogy, hogy megállítsák ezeket a tömeges kivégzéseket. Ezek dél-koreai katonái hajtották végre, de az amerikai hát, több tízezer katonával voltak jelen, és nem tettek semmit. Idéznek egy amerikai ezredest, aki miután meghallotta a kivégzések ö, ö, tényét, és hogy ilyenekre sor kerül, először ö, komoly ö, aggodalmát fejezte ki, de végül aztán ő maga is úgy mond hozzájárult, engedélyezte, hogy legép puskázzanak 3500 politikai foglyot, akit ellenségnek, kommunista szimpatizánsnak, egyebeknek tartottak. Erről szintén bővebben és egy kicsit talán egy vita keretében beszélhetünk egy hét múlva itt a Mindenki jogában, a Civil Rádió emberjogi műsorában, de most már tényleg nagyon adás vége felé vagyunk, és azt hiszem, nem baj az, hogy most a szombati történésekkel foglalkoztunk szinte kizárólagosan, érthetően, hiszen itt Magyarországon vagyunk, és ez talán most mindenkit foglalkoztat. Nem tudom, hogy okos dolgokat tudunk-e még mondani zárszóként, de, de nem tudom, Zsuzsa, akarsz-e ja, valamit? Egy kicsikét aggodalmamat fejezem ki, hogy nagyon-nagyon hogy, hogy sajnálatosnak tartom egy ilyen békés, kellemes, um, tulajdonképpen... Igen, menek felvonulásból, hogy hogy lett egy ilyen dupla kordonos, helikopteres, tojástobálós, vízágyús esemény itt Magyarországon. És most minden nap tele van, a, ugye néztük a napilapokat, és, és úgy néz ki, hogy valószínűleg az egész hét és az elkövetkezendő hónapok, ugye szeptember 6-ig, ez így újra és újra fel fog jönni, ez, a, ez az esemény. Igen, és hát akkor ezt a szeptember 6-át, hogy a kormány főszem, nem tudom, hogy mit hirdetett meg. Egy magyar kárta. Magyar kárta gyülekezést. Én mondom, hogy ö, ö, ugye ez, ez is egy érdekes, és sokáig nagyon nagy vita volt itt, hogy lehet-e utcán politizálni, meg utcára vinni a dolgokat. Szerintem egy demokratikus társadalomban ez része az is, hogy az emberek éljenek az alkotmányos alapjogukkal, és kifejezzék véleményüket, ugyanígy, mint például a meleg folyavonás kapcsán mondom számomra, abban nincs semmi gond, hogy van pro és kontra. Talán egy, egy, arra is jó egy ilyen dolog, hogy elkezdenek az emberek erről beszélni, és azért nem jó mindent az előző rendszerekre kenni, de hát ez tabu téma volt a szocializmus idején. Tehát erről mindenki tudott, tehát de hogy homoszexualitásról hivatalosan nem beszélt senki. Ismert emberekről ugye plegykalapokban, meg egyébként mindenki tudott, akár most is lehet tudni politikusokat is beleértve minden színezetű pártnál, természetes, és ez normális, de ez lenne a fontos, hogy ilyenekről beszéljünk, hogy ilyen van, és ez része. Annak, mint hogy más színünk van, másnak az identitása, majdnem olyan egy kicsit egy idő után, hogy ez, tehát ez nem olyan dolog, hogy most szeretem vagy nem szeretem, ez egy tény van, akiknek ilyenek, és ezt el kell fogadni. Nem kell szeretni, együtt kell élni vele, mint hogy együtt élünk jó meg rossz szomszéddal, ez megint csak egy adottság, aki akar persze el tud költözni, de nem biztos a legtöbb ember számára ez adott, és nem biztos ez a helyes megoldás, hogyha valamiatt találok, ami nem tetszik nekem, akkor megpróbálok megszabadulni tőle. Én még köszönj, meg szeretném köszönni a lehetőséget Balázsnak, és köszönöm a hallgatóknak a figyelmet, és viszont hallásra. Jerry? Hát én is köszönöm szépen. Jó, hát ennyit tudtunk mondani. Köszönöm azoknak is, akik az SMS-eket küldték, és, és kérem, hogy továbbra is küldjék. Az a gond, hogy az nem működött igazán az SMS-kép. Itt nekem a technikus kolléga Gruber Zoli próbált segíteni, és behozott néhány SMS-t a saját készülékéről, mobiltelefonjáról, ezért elnézést kérek, ha nem tudtam mindenre reagálni, de a következő alkalommal, ha meg tudjuk oldani ezt az SMS gépet, akkor erről is e, tudunk majd többet vitázni, és nyugodtan, akinek véleménye van, akár egyetét, akár nem, telefonáljon. A jövő héten is 4890999-es telefonszámon, ez volt a mindenki, joga, nagynavaró Balást hallgatták, viszont hallásra, és kellemes, békés hettet kívánok mindenki. Viszont